Välkomna till ännu ett toppenavsnitt med Game Over. Den här gången blir det special och vi är här live med mig, Mabaja. Och mig, Ultrafail. Så att, ja, avsnitt 30. Det är helt sjukt hur många avsnitt vi har gjort nu. Ja, tiden bara springer iväg. Ja, verkligen. Så att, och, och hej till alla som, som är här i chatten med oss när vi sänder det här live som vi faktiskt gör det här avsnittet. Ja, precis. Det, det blir lite speciellt den här gången för vi, vi är väldigt nervösa eftersom mm. vi, vi har aldrig spelat in podd live förut. Nej, det här är en helt ny erfarenhet för oss faktiskt och... Jag är jättenervös. Det är jag med. Så att ni får ursäkta oss ifall det här kanske inte blir riktigt lika... Hett som de andra avsnitten. Precis, men jag tror att när vi kommer in i det lite grann så kommer vi komma till våra vanliga, vanliga fortfarande rätt nervösa jag som vi är ändå. Ja, ja när vi precis, in. precis. Så att det, det, det, det var jag tror i alla fall. Ja, men det löser sig. Eh, om inte annat får ni klaga på oss och säga åt oss att inte göra live-avsnitt igen. Nej, precis. <laughs> Men eh, så kommer det ju aldrig vara. Nej, nej, nej. Det är väl ingen som klagar på oss. Vi är ju världens bästa gamingpodcast. Ja, och världens gladaste gamingpodcast har vi fått höra. Lätt att vi är. Nej, menar <laughs> så att, eh, där, där, där har ni någonting att sträva efter alla andra podcast där ute. ja. Välkomna hit i alla fall. Idag tänkte vi prata mestadels om spelnyheter faktiskt. Ja, spelnyheter och spelnyheter. Nyheter inom spelvärlden. Ja. Jag tycker det låter så... alltså När jag hör spelnyheter, mm. då tänker jag på nya titlar som presenteras. Ja, ja, du tänker så. Ja. ja. Mm. Fast det är ju egentligen inte det som är våra spelnyheter. Det är våra vanliga grejer. Det är våra... Precis, <laughs> där, där har vi våra vanliga grejer där vi pratar om spel som vi hypade äh, äh, för. Ja, precis. Men istället då så, så handlar ju våra nyheter ofta om vad som händer- i, I spelvärlden Ja, i Till spelbranschen och ja, lite andra ja, saker. Till exempel när vi, när vi har följt Hela den här historien om uh, Telltale Games Ja, precis, när vi har uh, vi har följt vi har haft en många avsnitt Nu som vi har haft en förr ja, Fem, sex avsnitt någonting. Så det är ju mer såna spel vi pratar om Ja, precis, precis. Det andra kör, kör ju vi som vanligt snack ändå så mm. det, det är ju våra det är, det är vanliga grejer vi pratar om Precis men det. vad säger du? Ska vi dra igång med lite smaskiga nyheter på en gång? Ja, ska vi slänga oss in i den här EA-historien, eller? Ja, den är ju lite intressant faktiskt. Jag tycker den är väldigt spännande, så jag tycker att vi börjar där. För då har vi någonting vi kan fokusera resten av avsnittet runt också sen. Ja, <laughs> precis, precis. Det, det är så här att det har hänt en jättestor ändring inom EA. Det har det gjort. För, för ett antal avsnitt sedan så pratade vi om att DICE-chefen Patrik Söderlund blev även EA-chef. Precis. De blev lite uppgraderad där och fick nytt jobb, nya pengar och var jättenöjd och glad. Ja, och skulle ta företaget i en ny riktning. Och bort med alla lootboxar och allt sånt där som, som företaget var associerat med vid tillfället. Ja, precis. precis. Nu är det så att Patrik Söderlund har valt att inte göra det. Det är en väldigt eh, plot twist move. Ja, en som jag faktiskt inte hade räknat med överhuvudtaget. Nej. Det är nämligen så att Patrik Söderlund lämnar EA för att han skapar ett eget svenskt bolag med säte i Stockholm. Precis. Som heter Embark Studios. Mm. Jo, tanken är ju att de ska skapa det här med ett ganska litet team till att börja med, jämförelsevis med det de är vana att jobba med nu. Ja, precis. precis. Men då, de säger även att en av anledningarna till att de vill ha ett litet team är för att det blir bättre fokus. Precis. Det blir mer inriktat på vad, exakt vad man ska göra istället för att det förflyter ut till för många personer, många kockar. Sämre soppa. Ja, visst är det så, visst är det så. Så i alla fall, han gör det ihop med ett litet gäng. Ja. Ett bra gäng. Ja, ja, ja. Oh, ja. Oh. Det, det, det. Vi kommer till dem sen. Ja, precis, precis. Det roliga med det här då är ju att det är bra när man är spelutvecklare och har någon som publishar dina spel. Precis, plus att du har lite finansiering i backingen också. Ja, precis. Så... De som kommer finansi äh, finansiera är ju fel. De som, de som kommer att producera spelen. Precis. är då Nexon. Ja. Och Nexon är ett, ett av världens femtonde eh, största speljättar. Ja, helt enkelt. Som man inte hör så mycket om faktiskt. Ja, jag, i allmänhet. jag hör jättemycket om Nexon, väldigt mycket jo. hela tiden. Jo, men du är ju också inne på den asiatiska marknaden på ett helt annat sätt. Ja. Än vad, vad Gemene man är så att säga. Ja, så Nexon som ni kanske förstod det är placerat och fokuserar mestadels på asiatisk publik men deras spel är översatta till amerikanska. Ja, ja, ja, absolut. Så och... Att, och jag har ju nämnt till exempel MapleStory och MapleStory 2. Där har ju du Nexon som publisher också då. Ja, precis. Så därav så vet ju jag ännu mycket mer om dem då på grund av att jag är intresserad av, mig av de spelen också. Mm. Ja men precis, så därifrån där får man ju den kontakten med Nexon också då. Ja. Sedan så har du ju det som är bra eller det som en, en av de sakerna som de också pratar om som är bra med att ha Nexon som partner är ju att man får en bredare publik Ja, precis. För du får eh, fakta om hur saker går till i den asiatiska marknaden. Och de får fakta om hur saker går till i den amerikanska och europeiska marknaden. Ja, precis. Eh, och det är ju, Patrik Söderlund är ju väldigt... Eh, vad ska man säga? Han, han är ju en gigant inom spelindustrin egentligen. Ja, oh ja, det är han verkligen. Han, och han har varit med länge. Jo, oh ja, det, det är ett välkänt namn inom spelindustrin. Oh. Och, och sen också då, det roliga är att tack vare de här kända namnen och den här tyngden de har bakom sig mm. så är företaget redan från start värderat till 1,1 miljarder kronor. Mm. Det är så sjukt mycket pengar. Det är ruggigt mycket pengar. 1,1 alltså, det... miljarder. Ja. Det, det är helt otroligt. Det, det, är, det är sjukt. Sjuka mängder pengar. Det, och det, det är ju bara på grund av namnen egentligen och pengarna som de kommer pumpa in i, i, i, I företaget. I ja, Och Nexon har gjort så att de faktiskt har köpt 33 procent av, av aktierna. Mm. Precis. Så de äger ju 33 av företaget. Och det ja. kostade dem 367 miljoner kronor. Ja. Och, och blir det. Och Patrik Södlund har ju då försäkrat sig lite för att alltid kunna få bestämma. Ja. Så han äger ju 54 procent. Precis. Ja, så han har ju alltid över 50. Så han, han har ju alltid slutsägen som är. Ja, det, det, det, det är han som bestämmer i slutändan. Sen ja. ska han ju välja att delegera de här uppgifterna, självklart. Men, ja, absolut. Men mer än så. Kan de inte, liksom, de kan inte sätta, även om alla andra tycker att nej, det här stämmer inte ska han fortfarande gå in och säga Nej, jag har veto ja, men precis. Vilket är ett väldigt smart drag från hans sida tycker jag personligen Jo, men sedan så är han ju alltså Han fick senaste året eh, enligt uppgifter då, skatta för, 1, nej, för 155 miljoner Åh oh, herregud Och det liksom tjänar han på ett år Tänk du liksom spara undan ett par år då har du ett par miljoner att gå in med sen liksom <laughs> ja, vi har, vi har ju chatten som kommer in här emellanåt nu då eftersom ja. vi faktiskt kör live Och då har vi Swedish Cheese med oss som påpekar att Patrik Söderlund är ju inte bara en jätte i spelvärlden Han är ju en fysisk jätte också Det, det är faktiskt väldigt <laughs> sant, han är jättestor <laughs> Ja, det är ingen kort kille <laughs> Nej. Och vi säger hej till både Latil och Mattsson som sitter här i chatten också Ja, precis, precis Ja nu ska vi hitta tillbaka vad vi pratade om också. Ja, ja, precis. Vi pratar ju om Embark Studios. Ja, precis. Och deras planer, varför de till exempel då har valt Nexon, är på grund av att han, Patrik Södlund känner att han och Nexon har liknande tänk. Precis. Och han är även väldigt intresserad av att gå ut på free-to-play-marknaden. Och det är just där som Nexon är en av de största de, spelföretagen. De är väl till och med det största enligt vad jag, vad jag har förstått det som. Uh, jag vill inte i, säga det helt. Nej, nej, nej. nej, nej, nej, nej det, är, det är nog bättre att säga. som En, som säger, en av de största, största säger vi, ja. så är vi säkra i alla fall. Precis, så sitter vi inte här och ljuger. Och, det, och grejen är att, ja, som sagt, så, så han tror ju att samarbetet med Nexon då kommer kunna öppna upp så mycket mer. Och att de har ungefär samma tänk när det kommer till free-to-play och sånt här också. Mm, mm. Och när, när, när jag läste det här om att de har samma tänk till free-to-play mm. så råkar ju jag då veta att... Uh, –Nexon. –Nexon, ja, ja, precis. Att Nexon inte bara har free-to-play-spel. De har även en hel del pay-to-win-spel. Precis. Och det är där vi börjar bli lite oroliga i hela den här grejen. För du har alltså Patrik Söldlund från EA som det, det som de är mest känd för är hutlösa utlösa släppa spel som inte är färdiga. –Lootboxes. Och –Lootboxes. Ajman. Och ska vi då ha in det här företaget också som tänker lite liknande <laughs> då blir det helt plötsligt väldigt så här, bara, äh, ska ni verkligen mm, äh. Men det, det har jag faktiskt också en poäng som jag kommer till lite senare, för jag har ett, en, en quote från, från honom med här som, som jag vill ta upp. Ja, kör på. Jag ska bara bläddra fram till den då, oh, professionellt. så där. Ja, vi ska bara veta vad vi är, vad vi antecknar. <laughs> så, här, så här säger så här säger Patrik Södlund. Pengarna vi har nu räcker i fem år. Och har vi inte lyckats skapa magi innan dess, förtjänar vi inte att vara kvar. Aha. Ja men det gillar Och vi. där, det, helt plötsligt då, så blir det ju så här, bara, Åh, det här kanske blir bra. <laughs> ja, precis. Och han pratar ju även om ett äh, nytänk. Mm. Så, som både, både han och Nexon mm. har. Så att de, de vill, de vill alltså skapa något helt nytt som inte existerar. Precis. Vilket gör mig väldigt nyfiken på vad är det är. Vad är det för tankar de har? <här> för de måste ju ha några tankar bakom det här. Det är inte bara en vilja att skapa något nytt. för att annars, då, hade man, då, då lämnar man ju inte den chansen bakom sig. Sådär. Nej, för det är ju en väldigt stor chans på den EA-positionen som han har som han lämnar då. Mm. Vilket för mig betyder ju väldigt mycket att han har ett, för det första ett driv och verkligen någonting som, den, som han tror på bakom det här. Ja, ja men Någonting han verkligen brinner för. Men det har ju han även sagt inte intervjuer att han har. Mm. Så det är ju just det som ska bli så intressant och liksom, vad, vad kommer det vara? Precis, och det, det finns ju en fortsättning på det här då han pratar om att de har samma vision också. Det är också att han tycker att Nexon är villig att ta risker. Ja. De vill jag ta risker och det är ju då en fråga är det, då, är det den här risken som de pratar om då är det att gå utanför deras comfort zone och inte ha free to, äh, pay to win grejer. Ja, det kan Jajamän. vara det som är risken. Ja, nej det ska bli intressant att se, men de har även sagt och det är jätteintressant eh, att de från början nu så arbetar de inte på ett spel. Nej, utan de arbetar på vad var det fyra eller fem plus spel. Mm. Precis. Så det är, det är inte en grej som kommer poppa ut. Jag tror vi kommer få se stordåd från Embark Studios. Och inte bara det. Embark Studios har ju också sagt att de, de kommer inte bara utveckla ett sp liksom flera spel här nu. Utan de kommer även utveckla en, en helt ny motor en helt ny motor kommer de att utveckla. Ja just det, Jajamän. och bara det är ju att tänka utanför boxarna. Precis. Med, med tanke på vilka motorer som finns redan. Mm. Det, är ju inga, alltså det är ju bra grejer vi redan mm. har att leka med. Och när han blev frågad om det verkligen behövs en ny motor på marknaden. Ja. För att kan man ju titta på motorerna som finns nu och tycka att det här vet jag inte om det behövs. Men då har han, också sagt om att, eh, har han också sagt det här att det de vill göra är så nyskapande. Att de här motorerna räcker inte. Ja, och det är liksom, wow. Man blir ju hypad egentligen utan att ha den blekast som vad de pratar e om. Visst, jag känner bara liksom att oh, jag vill veta vad de gör. Och ännu en sak då som kommer till den här nya motorn. Det är att den tror de inte att de kommer vara färdiga med förrän 2020. Jajamän. Men redan om nio månader siktar de på att ha någonting att visa upp. Oh. Mm -hmm. det, ja, men då behöver vi inte vänta så länge för att få se lite resultat åtminstone Precis, och det är nio månader Det går fort Det är fort. Tänk, tänk dig att liksom sitta och utveckla en helt ny grej På så kort tid Ja, det, det ska bli väldigt spännande Men som sagt, de har fruktansvärt bra grejer bakom sig alltså, De har fruktansvärt kompetent personal bakom sig här Ja, Jajamän, precis, precis och jag vill bara ta lite snabbt tillfällig akt och mm. hälsa nya, nya tittare och lyssnare välkomna till chatten. Ja. Så vi hälsar välkommen till Skyffeltrafik och Grusove, välkomna, välkomna ska ni vara. Jajamän, kul ser, att ni är här. Och vi ser i era fina kommentarer. Ja, precis. Vi, uh. de, har, de har bland annat kommenterat hur, hur söta vi är. Ja, vi är så söta. Så. Ja, visst är vi. Och det är ju så att ni som bara lyssnar på den här, ni kommer ju kunna gå in på Twitch-kanalen och titta på det här klippet i efterhand sen också. Om ja. ni skulle vilja se... Hur, det ja, hur, hur vi ser ut Hur studion ser ut Och hur vi sitter och larvar oss ja. Nu har vi inte suttit och larvat oss så mycket Vi, vi, vi är lite så här att Åh, nu, nu kör vi live Nu ja. måste vi vara lite fina i kanten Precis, det, jag blir lite tillbakadragit Jag känner det med en gång ja. jag, I vanliga fall sitter jag liksom och, F och, och, och, och. så att livet ja, Sörplar i sig kaffe som vi klipper bort Ja, ja men herregud som, Vi gör ju en hel del klippningar ja. Som vi klipper bort Men mycket är ju sån här fri prat som vi gör nu. Ja, precis. Majoriteten av våran podcast består ju egentligen av oss köta skit som vi skulle gjort om vi inte satt och pratade i podcasten. Mm. Det var ju lite... Vi satt ju faktiskt och förberedde podcasten. Det kan man inte tro med tanke på att vi hade tekniska problem innan. Men vi satt där och förberedde allting och testade allting. Allting funkade jättebra i torsdags när vi testade det här. Och då satt ja. vi också och pratade lite om de här nyheterna som vi pratar om nu. Och där var det liksom redan där så kände man att ja, men hade vi spelat in det här så hade det kunnat vara ett avsnitt. Liksom. Ja, precis. precis <laughs> det... Det, ja, Och så, som Ultrafejl sa här att uh, vi hade tekniska problem. Därför var vi lite senare igång. Men som sagt, det är löst nu. Vi fixar det. Vi, vi... tror att uh, ni hör oss bra i alla fall. Jag hoppas vi att ni gör. Om ni inte gör det så får ni säga någonting. Men ni, ni har ju svarat på saker vi pratat om så att antagligen så hör de ju vad vi säger. Ja. Det, det skummar med att vi frågar om ni hör oss det är för att i datorn har vi inget ljud. Nej. Vi har, vi har ljud som vi hör oss själva när vi kör i inspelningen och vi hör så vi kan testa inspelningen men vi kunde inte testa inspelningen från desktop-ljudet så att säga. Precis. Jätteskumt. Men bra om det. Nu går vi vidare. mänsan. Och Ja, det finns ju mer saker att prata om det här. Vi har ju liksom teamet till exempel bakom. Ja, precis, precis. Och eh, att det ska vara ett huvudkontor i Stockholm. Det är ganska, ja. det är ganska lägligt med tanke tänka på att det är ju nästan bara folk från Sverige. Sverige. men precis. Vilket, vilket jag tycker är fantastiskt roligt för att vi, vi har små svenska spelteam som har utvecklat Stora titlar mm. uh, och, och de blir ofta bortglömda. Ja, men visst är det så, Som visst är till så. exempel, var inte Flagship ett svenskt bolag? Jag tror det. Grundskaparna av Diablo-serien. Precis. Och så dice Ja. grundskaparna av Battlefield. Precis. Och det, det, det är roligt. Och så får vi se nu då Patrik Söder, Söderlund kicka igång ännu ett litet spelutvecklingsföretag då i, i Stockholm. Ja, det är ju litet med jättestora här namn äh, runt sig. Ja, ja. Men teamet är ju litet. Det är ju ett är, litet företag. Teamet är litet. Det är ett litet <laughs> företag med en jättebudget. Ja, Precis. Men om vi går in på teamet så har vi ju Johan Andersson till exempel som är en av hjärnorna bakom Frostbite-motorn. Ja, oh, alltså. Oh, oh, oh. Och Frostbite-motorn, de som lyssnar på våra avsnitt vet vad vi tycker om Frostbite-motorn. Är, är underbar. Så att, och att den här personen då gissar jag ju på att han kommer vara en av huvudansvariga för att utveckla den här nya motorn också då. Jag skulle chansa Tillsammans det. med de andra. Ja. Och sedan så har vi ju eh, Stefan Strandberg som tidigare varit kreativ chef för DICE och Battlefield-serien framförallt. Oh. Så att där har vi ju också folk som vet vad de gör. Definitivt och har varit i branschen länge. Eh, Robert Runesson som var Chief Content Officer, kallar de det för. Okay. Det går också att kalla för regissör, som vi andra gör. Ja, som, som vi normala. <laughs> ja, som också jobbat på DICE tidigare. Ah, ah. Och sedan så har vi Magnus Nordin som är en eh, teknisk forskningschef. Oj, det där, det där är riktigt avancerat. Precis. Det är bara, och det, nu och på DICE och Sido då, när man kommer till teknisk forskningschef då, då, då inser man hur, hur fruktansvärt mycket liksom programmering och matematik och allt sånt där som faktiskt verkligen går in i sådana här projekt speciellt när du ska utveckla någonting nytt på det ja. sättet. Ja, jajamän. Hur liksom allting måste räknas ut med algori algoritmer och grejer. Och det var någon som eh, var gästföreläsare på Chalmers vid något tillfälle ja. som hade i typ två år utvecklat i ett team på typ tre pers en, en ny algoritm som kunde räkna ut skuggor för Unreal-motorn. Alltså liksom, två år med ett team på jag vet inte hur många som, som eh, var tvungna att sitta och räkna hela tiden på, <laughs> på hur man ska få fram skuggor. Oh, herregud. Men det är sånt som behövs också. Ja, ja, man vill ju är... ha allting i en spelupplevelse när man går in i ett nytt spel. Jaja. Speciellt, det blir ju bara svårare och svårare ju mer åren går. För ja. vi, vi får ju så mycket i dagens spel. Ja, men tänk dig, ett, tänk dig ett spel utan skuggor. Ja, platt det, där det hade ju inte funkat det. idag. Och jag menar, men allt det händer Nya som, som bara kastas in i spelen mm. så kommer så, så kom en studios här och bara, nej, men vi ska göra en ny motor. Ja. Förstå hur mycket och vad avancerad den motorn måste bli för att kunna mäta sig med allt annat vi redan har. Ja. Ja, ja. Fantastiskt att de gör det här och jag ser verkligen fram emot resultat. Ja, eh, och sedan så har vi också slutligen, nu kommer jag uttala här namnet fel, men eh, Jenny <laughs> Huldschinner. Ja. Som är huvudansvarig, eller som var huvudansvarig för, eh, vad ska man säga, eh, märkes- och företagskontakt. Alltså PR-person när det gäller att eh, hålla kontakt med andra företag och sådana här saker. Ja, ah, okej. Okay. Ah. Och, och hålla sitt brand eh, fläckfritt, liksom. Ah. Ja, himman. ja himman. Eh, och, och Också på, från, från Dice då. Ah. Så... Och det som är roligt med henne det är att hennes position i Embark här nu Det är att hon är C COO Så att det är hon som har näst högsta hönset i, i bolaget ah. Så att det är, den enda personen som är över henne är Patrik Patrik Sundhörn ja. Det är ju Och möjligtvis eh, folk från eh, Nexon, Nexon då. Kanske, vi får se Fast det är ju, det är ju panelbeslut som de får måste ta liksom, i sitt eget företag Ja, precis Så är det så också att att, eh, vad hette han här nu? Då? Owen någonting. Från eh, Nexus. Ja. Han har ju haft kontakt. Då, eh, han och Patrik har ju väldigt bra kontakt sedan tidigare. Och det var ju bland annat han som, som syd ihop affärerna mellan DICE och EA förut. Ja. Han jobbar ju på Nexon nu då. Okej, okay, så han hade haft lite kontakter de det där han började, kontakter det lite från början. Lite sneaky, sneaky, Precis. Ja, ja. Så, och eh, han kommer också vara representant från Nexon in i det här teamet då. Ja, men det är ju rent att ha ju de redan en bra kommunikation från början, vilket Precis. gör att det blir ännu lättare att kommunicera. Och ännu bättre är att Patrik Söderlund också ska komma in i styrelsen på Nexon. Oj, 2019. Det, hade jag, det hade jag helt missat. Ja, nej, det var en här liten småfakta som jag lyckades gräva fram. Sådär. Ja, men det är ju jättebra. Det kommer ju finnas en väldigt stark brygga mellan de här två företagen som ja, har Och ska han in i Nexon ja. så känns det som att han kanske kan få lite ordning på det där med pay to win. Precis. Speciellt och, med den erfarenheten som han har haft nu med sig från EA. Ja, med deras Star Wars. Precis. <laughs> han, han fick väldigt mycket skit för det fast det inte var han som var ansvarig för att han tog över det. Mm, precis. Så, ja. nej, men det, nej, det ska bli riktigt häftigt att se vad de kan hitta på ihop. Ja. Och nu tittar vi lite på chatten här snabbt, snabbt igen. Och vi hörs tydligen bra. Det är ja. bra. Ja, det det bra Chi nice. nice. eh, säger att han är döv. Men han eh, ser vad vi säger. Ja. <laughs> det ja. är bra. Det, jag har ju faktiskt absolut se Precis. <laughs> <laughs> eh, han, han säger också här att man hittar, man hittar bara på en massa fancy titlar inom spelindustrin för att... Eh, Få saker att, att låta, låta häftigare. häftigare. Ja, men, ja, men det, jag, jag tror på det. Ja, det, det. Till fullo. Ja, men herregud, det var ju någon i Stockholm som var frisör. Ja. Som kallade sig för hårskulptör. Ja, jo, det är klart. Det är så klart. Att, och Dice ligger i Stockholm. Så att där hittar de tydligen på massa... Fancy words. Till... <laughs> Här säger vi frisör. Vi kommer ifrån på landet. <laughs> ja, exakt. <laughs> ja, nej. Så att, som sagt, otroligt kompetent personal bakom sig. Ja, och det här teamet verkar ju väldigt starkt och de har, alla av dem har tidigare jobbat på DICE. Och vi har ju fått läsa ganska, precis innan den här nyheten gick ut så fick man ju läsa en hel del om att eh, massa folk lämnade DICE och EA. Ja, precis. Och sen så kommer den här nyheten då, att eh, det, det, det här är anledningen till varför de har lämnat DICE. EA. Ja, nu vet vi varför. Så att det, det, är lite, det är lite kul faktiskt. För att det, var en, det var en nyhet som vi hade funderat på och ha från början, att eh, nu har det här teamet lämnat EA, men Sen fick vi reda på varför innan vi hann gå ut med den här nyheten. Så att Precis, vilket ju... är fantastiskt roligt för då fick vi båda nyheterna. Jajamensan, på en och samma gång. Ja, nej, det, det är riktigt bra. Jag, jag tror också att för Jenny då kommer ju också ha kontakt. Inte bara, hon kommer inte bara sitta på rumpan och göra sitt, utan hon kommer fortsätta med samma sak som hon har gjort tidigare. Och ha kontakten med olika andra företag och så vidare och så vidare. Så att hon kommer väl stå mycket för att försöka fixa fram finansiering och så vidare som, en, som, som folk gör. Ja, om någon det. nu kommer behöva någon större finansiering. Nej, nej. precis. Det, det är ju frågan. Där. För Men de det kommer ju alltid vara sponsorfinansieringar och sådana här grejer. Ja, om inte annat så kan det alltid vara bra med att ha bra kontakt med andra företag och sånt som kan, också kan hjälpa att pusha spelen framåt och så vidare. Ja, precis, precis. Så att, ja, nej. Och hon går ju också ut... Det var ju också hon som prat, uttalade sig om att de, de tror på det här med att ett litet team kan ut, åstadkomma mycket. Ja, Men samtidigt har de också pratat om att de är inte är förvånade om att de två, tre år att de har 250 anställda som jobbar på olika spel. Satsa på att bli ett större företag. Börja smått och sluta stort. Precis. Ja, och framförallt så tror jag att mycket av det är också att börja, börja smått, arbeta sig till större och få, det, liksom, få rullians på sig själv. Så att, eh... Jag tror det kan vara positivt att göra om det till ett stort företag. Så länge de fortfarande håller kvar i, i småföretag-tänket. Jag tror ju. Ja, men... När det kommer till utveckling och sånt. Så, så, så som de har uttalat sig i de här olika intervjuerna. Så känns det väldigt mycket, för mig i alla fall. Som att de, även när de får mycket folk. Kommer jobba i mindre team. Och göra ja. flera spel istället för att jobba på Ja, istället för I att slänga in 200 fitter. pers på ett och samma spel ja. så delar de upp de här 200 pe pe persen i kanske 15-20 personers grupper. Precis, ja. sådana saker. Det, jag det, hoppas på det, det är det jag, det är det jag hoppas på. De, har ju, de är ju under rekrytering nu också för man kan inte bygga hela den här grejen på, på <här> fem pers. Nej, <här> alltså, nej det, precis. Det, det funkar liksom inte. Utan det, det finns, och de är ute i rekryterings just nu men jag tror att precis som de själva så är de ute efter att försöka hitta folk som är väldigt erfarna när det kommer, ja, till, när det kommer till, till alla de här grejerna. så att, nej men det är verkligen jag ser, jag ser verkligen fram emot det här det är ju jag med det enda som är lite skrämmande är ju som vi, precis som vi pratade om är ju hela den här med pay to win pay to win grejen Amen. och vi har pratat om det tidigare men jag tror att det är bäst att prata om det igen ja. för, för att det, det, vi, vi behöver Prata om det. <laughs> vi behöver Vad om är Pay2Win och varför finns det där ute? Kan vi Precis. inte bara sluta upp med den dygnan? Precis. Men det var ju faktiskt så att du, när vi pratade om det här en annan gång. Ja. Inte i podden. Så pratade du om att du faktiskt har spelat med en, en kompis eller en annan person som, som Pay2Win-tänket är menat för mer. Ja, jag har inte spelat, personen, äh, spelat ihop med personen. Jag har diskuterat ja, Pay to Win ja, så, ihop så det, med personen. Det, jag vet inte varför. Direkt när man kommer in på, på MMORPG och sånt där så kommer alltid Free to Play mm. och Pay to Win mm. upp äh, i, i samma samtal, ja. helt enkelt. För att det sitter lite ihop de två. Det gör ju det. Ja, tyvärr. Ja. Men i alla fall, hans syn på Pay to Win det var ju att han äh, har fast jobb. Ja. Det, det är ju oftast nio timmar. Vi pratar om du är borta hemifrån. Ja. Och då är inte resan inräknad. Precis. Nej. Och sen har han fru. Ja. Och så har, är han även en flerbarnsförälder. Ja. Vilket gör att han hinner inte spela sin favoritgenre. Som i detta fall då var MMORPG. Mm. Han hinner spela under den tiden han hinner roa sig med sin hobby. Ja. Men... Men medan han inte kan göra det- medan han gör familjesaker, jobbsaker- i saker helt ja, enkelt. Ja, precis. Så spelar alla hans vänner förbi honom. Och då kan ju inte han spela med dem längre- för Nej. att de är för hög level. Tyvärr funkar de flesta med MMORPG på det sättet. Tyvärr är det så. Ja. Så han anser att Pay to Win- är bra av den anledningen att han kan köpa sig i kapp sina vänner och mm. fortsätta spela med dem på deras nivå utan mm. att behöva förstöra hela sitt privatliv och äktenskap och familj. Det, och det vill man ju absolut inte att folk ska göra. Nej, och, och jag, jag håller vi... ju med honom. Ja, ja det ju jag också. U om man ser det ur den punkten så är ju pay to win en jättebra sak. Mm. Men grejen är att det är inte så det används. Nej, tyvärr inte. Det används ju fortfarande av de spelarna som kan sitta 24-7 men har ett mycket mycket större kreditkort så de piskar skiten ur alla andra. Ja. Så, ja, jag förstår hur han menar precis. men samtidigt så klarar ju inte jag av det för att andra än familjepersoner kan faktiskt använda sig av det. Ja, precis. Så att det, blir lite, det blir ju lite tvåäggat svärd där på det sättet. Ja, precis. Och, samtidigt så har vi också haft uppe i diskussioner då, tillsammans med varandra var man drar gränsen till pay to win och sådana här saker. Liksom. Ja, det, det är ju som jag sa då när vi satt och pratade om det. Mm. Att uh, pay to win, det finns ju folk som säger att uh, pay to win även finns i till exempel PVE-spel. Mm. Som ta, ta till exempel eh, om, man, om man har spel som liknar Destiny och sånt här. Där du majorit det finns ju multiplayer mm. och PvP i det också. Ja. Men majoriteten av grejerna är ju PvE. Man, man samlas polarna ihop och liksom... Ja, det gör teams som man åker ut och... Precis, ut dödar ut AI helt ja. enkelt. Ja, jajamän. Och om en kompis till mig eller en annan spelare som jag partar ihop med... Mm. Har köpt massa dyra saker för riktiga pengar. Ja. Det gynnar ju mig. Ja, det gör ju det. Han kan ju inte döda mig bättre eller något sånt nej. för att vi samarbetar ju. Ja. Ända, ända, Och då, då tycker inte jag det är pay to win. Nej. Enda gången som det kan vara ett negativ är ju ifall de beter sig dåligt. Ja. ja, ja precis. Så att de förstör för någon. Säg att du är inne i en jättelång instans som är jättesvår. Och sen så märker du liksom halvvägs igenom att den här personen han kan, han kan inte spela, han har bara köpt till sig alla sina saker. Du menar lite som World of Warcraft, ja. där du kan köpa en maxlevelad gubbe av Blizzard mm. och aldrig ha spelat en enda minut och sen kastar det in i de svåraste eh, grejerna ja. och förstör resten av Raiden. Precis. Så där går ju det också att, att det faktiskt motverkar, men det, är ju enda, men det är ju enda gången egentligen. Ja, precis. Så, så det, mycket handlar ju då om, om det här vi säger som vad går gränsen ja. på, på, på det? Och det vi kan komma fram till då är väl egentligen att det beror, det beror helt enkelt på vem det är som gör det och hur den beter sig. Ja, jag ser, ju mig, ser det lite mer så här ja. för, för att göra det väldigt enkelt. Mm. Jag anser, PVE, nej, det är inte Pay to Win. Nej. PVP, kan du, kan du köpa saker för riktiga pengar som gör dig starkare och bättre mot andra spelare? Mm. Då ser jag det som Pay to Win. Ja. Då är man en credit card warrior. Precis. Ja, nej, men jag kan, jag kan hålla med dig där. Alltså, i alla fall i beredad drag då. Det enda, ja. Som sagt, det enda är ju man får en, en negativ upplevelse om man spelar PVE. För att personen i fråga är en dålig, en dålig person. Ja, men <laughs> det är ju inte pay to winets nej, fel nej, egentligen. Nej. Det är ju personen som... Jo, precis. <laughs> men det, men samtid, samtidigt kan det ju vara så också att hade han varit tvungen att ta sig igenom allting så eh, kanske han har varit bättre. Ja, det är ju lite, alltså det är lite det jag har ont av när det mm. kommer till sånt här då, att köpa en maxleveld gubbe i mm. World of Warcraft som ett exempel. Ja, ja. Det är ju att grejen med att ta sig till maxlevel, det är ju att du lär dig din gubbe, mm. du får erfarenhet och förstår hur man ska spela de olika skillsen och dylikt. Precis. Och... och det missar ju du när du köper en maxad gubbe. Jo, så är det, så är det. Ja. Och sen också, kan vi lägga till också. Uh, det finns ju vissa spel då som inte har så här att du kan köpa rent equipment Nej. För, för att bli starkare Nej. Utan istället så har ju de XP-boost och mm. sådana där mm. saker mm. Mm. Jag personligen tycker att om en person vill stressa igenom spelet med en XB boost så jag ser inte det som pay to win Nej För han blir inte starkare Nej. än mig Utan Nej. vi kan fortfarande komma till samma level mm. Däremot kan du köpa ett svärd som gör honom starkare som inte jag kan hitta mm. Då är det pay to win Jo, precis och det är, ju lite så också, det är ju lite så också att ska du stressa dig igenom och komma till samma level som du är när du har lagt in dina timmar så har ju du mer erfarenhet av både spelet och spelstilen Precis, än han har. Knowledge. Så att du kommer ju förmodligen hoppa skiten ur honom ändå. Liksom. Ja. Så att det blir lite sådana här saker. Eh, ja. Ja, Ja, ja. Så att det, det, det finns ju det finns instanser där det kan vara okej. Okay. Och vi hoppas på att det här hamnar på den sidan av det. Ja. Sen älskar jag. Alltså, jag har ingenting emot minitransaktioner i spel. Nej. Jag tycker det är ett jättebra sätt för företag att tjäna lite extra mer än att bara bekosta själva spelet. Mm. Och, och då tar vi till exempel som Overwatch. Ja. Och likaså Paladins. Ja. Där du faktiskt bara får kosmetiska saker. Precis. Så att du ändrar din gubbe, dina gubbars utseende. Det tycker mm. jag är helt okej sätt att tjäna extra pengar på. Och sen så är det så också att där i, i, i Overwatch till exempel. Så har du ju att... Om, du får ju lootboxes när du går upp i level. Eller när du gör weekly challenge-grejer. Typ. Ja, precis. Och, och även, även av Twitch. Och även av Twitch och lite andra. <laughs> ja, men du, du kan få, få ja, lootboxes på ja, olika man. sätt där. Eh, och det är ju helt... Förutom Twitch då, så är det ju helt gratis. för Där det, ja. det det, det får du ingame så att säga. Ja, och där kan du få allting av det som du kan köpa. Och får du blätter ut av det, det, det du redan hade så får du in -game currency som du kan använda för att köpa de sakerna som du kanske verkligen vill ha. Ja. Sen kan du bara få vissa saker kan du bara få vissa olika perioder precis som du har ett enhörningsskin i Paladins och sådana ja, här saker. Ja, precis som man fick i en lotlåda som bara finns på um, alertans dag. Precis. Och jag är skitnöjd över att jag fick den. Och sådana saker finns ju även i Overwatch då. Alltså Halloween-utstyrslar ja. och sånt som du bara kan få under Halloween. De kan du även inte köpa när det inte är Halloween. Men däremot om du sparar alla dina ingame-currencies till nästa Halloween då kan du köpa det då. ja. Så det, det är ju sådana saker också. Ja, nej, här, liksom det, det ser, ja precis. Grejer, liksom. Det ser jag inte riktigt som pay to win, utan nej. det ser jag mer som bra sätt för företaget att tjäna extra pengar. Mm. Plus att jag blir lite nöjd för, jag, för min gubbe blir snyggare. Ja, det blir lite... Och sen, och sen är det sådana här dyra grejer där då, så får du liksom... Men det blir lite prestige liksom. I ja, istället. precis. Så att där, där förstör du inte spelet för någon annan förutom nej. att du går runt och tycker nej, nej, nej, nej, nej, kolla hur mycket pengar jag har. Ja, ja precis. Nej, ja, men det är ju helt okej, okay. gör det. Ja, vill du, vill du lägga 5 på att få det här skinnet? Absolut, gör, gör det. det. Det är helt okej, okay. du sabbar inte för någon annan. Nej. Det är bara din ekonomi. Ja, din ekonomi sabbar du. Men vi kommer gå runt och ogilla dig lite grann för att... För att du har ett snyggare skinn. Precis. <laughs> så att även om du springer runt och tycker att åh, oh, så häftig så kommer du alla andra tänka att, mm, ja, hej! Vi tar lite chatt här igen. Vi säger hej till Mary och Fletcher's och Fletcher Sway123. Hej, hej! Hej, hej! Hur är det med er? Jag hoppas att ni mår bra. Jag hoppas att alla i chatten sitter hemma och mår bra. Ja, jag hoppas ni har det fantastiskt där hemma. Och tycker det är mysigt att sitta och lyssna på oss. Ja, det hoppas, uh, hoppas vi att ni gör. Ja, verkligen. <laughs> och, återigen, som vi har sagt flera gånger under podden här. Det här är första gången som vi sänder poddavsnitt live på det här sättet. Så att, eh, vi är lite nervösa. Vi är väldigt nervösa. Ja. Men vi har vårt kaffe och det gör den mindre nervös. Ja. Och vi har våra, våra fantastiska har våra muggar. muggar också. Ja. Jag precis. vet inte om det syns i det här ljuset. Men... Ja, kanske. kanske. Vi har våra snygga logga på våra muggar. Ja, ni kan se de muggarna väldigt snyggt och bra ifall ni går in på vår Instagram. Ja, men det låter perfekt. Grusove87 säger i chatten att han mår riktigt fint. Han har precis ätit så han har matkoma. Ja, det låter bra. Så får vi forumtrollet här också som vi säger hej till. Tjena på er. Tjena, tjena. Vi ser ut att ha fett mysigt, det har vi också. Vi har alltid mysigt här Jajamansan. i studion. Jag har ju min myströja på mig till och med. Ja, precis, ja. precis. Jajamansan. Och du har ju ditt mysskägg på dig. Ja, jag går ingenstans utan mitt mysskägg. Nej, precis. Det är mysigt. Fråga mina katter, de myser alltid in sig på kvällarna i det. Mm. Men det är lite som en sån här security blanket. Ja, precis. <laughs> Allt som man alltid har med sig, det måste ändå vara... Jag har ju inte... Jag har ju inte genetiken att få skäggväxt så att, eh, jag vet ju inte hur det är att ha skägg. Nej, men det, det är bra. Mm. Det är bättre mm. än att inte ha det. Ja, jag kan nästan tänka mig detta. Tänk på alla bilder när, när, när de av, det, avbildar gud och sådana här grejer. Ja. Nästan alltid är det en skäggig. Mm, det det, det säger ju lite om skägg Det, det har du ju rätt i faktiskt precis. Så det du säger är alltså att skägg är gadlig nästan Ja, ja det, det är precis vad jag säger ja. Ja. <laughs> eh, det, det är ju så också att eh, Förr i tiden ja. så hade man ju faktiskt Ju längre skägg du hade Desto visare ansågs du vara ja Eftersom du hade mer livshållig erfarenhet ja. och, och, och, och ni som lyssnar på, på oss vet ju att det stämmer Eftersom jag är ju snabbt visare en ultrafail Precis, precis ja. <laughs> Uh, ja, nu ska vi hoppa vidare i, uh, Nyhets... i nyhet, Nyhetsfröde men... Det är ju så, nu kommer jag ju faktiskt lägga in en nyhet som vi inte har diskuterat här Som jag fick Oj. alldeles Alldeles nytt in på mig uh, En liten sån här Snabb nyhet som jag halkar in på ett barnanskall på faktiskt Det ah, lite skrämmande mm. Och det är ju så här att uh, Vi har ju pratat om hur Patrick Söderlund Precis har lämnat EA Jajamän. Det har hänt en väldigt väldigt liknande grej I Asien Ja. På Square Enix så har Haji, eh, Hajime Tabata har lämnat och Hajime Tabata är alltså personen som eh, tog över från eh, den tidigare regissören utav eh, Final Fantasy 15 Aha. och styrde upp det så att det faktiskt blev av ett spel. Hajiman, Hajiban. Det, eh, det som är ledsamt det som är med det här är att det var fyra stycken delser planerade att släppas under 2019 till Final Fantasy 15. Okay. Det är bara en av dem som kommer ut. De andra skrotas. De var så bädda alltså? Det jag tror inte att de var så bädda. Jag tror bara att de inte var tillräckligt utvecklade. Ah. Och utan regissören så tror jag... Så de hanterar de det inte? Så kan de inte hantera det helt plötsligt. Ah. Så då förstår man ju hur mycket han har gjort där. Ja, man. Inte bara vänt, om en vänt upp och vänt om en produktion. Utan även liksom varit så betydande att de måste skrota tre delser för att han försvinner. ja. Ah. Ah, det det ja, det är ju häftigt. Det är jättehäftigt. Mm. Och det var ju chockerande för detta. Eh, Announceade de ju på en livesändning. Så gick han ut med detta. Oj! Jajamensan, så att det blev ju chockerande för alla som, eh, som var inblandade. Speciellt också eftersom han, precis som Patrik Söderlund, precis blivit erbjuden att eh, få ta över ett eh, nytt, eh, nytt produktionsbolag som hette L Lumos Productions, en ny studio som gick under Square Enix. Oh. Ska han få ta över och vara chefer. Okej! Okay. Eh, och Va hade, hade även accepterat detta eh, och sedan så verkar det som, eftersom han, han diskuterade lite han, han gör ju det här för att han ska starta en egen studio mm. också. Jag skulle precis fråga varför gör han detta? Var tar han vägen nu? Han skulle, ska göra detta. Han har, en, han har tidigare också diskuterat idéer som han ville göra efter Final Fantasy 15. var färdigt. Ja. Och nu verkar det då som att de här, det här, den här studion som han skulle ha då, han skulle vara så restrikterad att han, att han inte kunde göra sin vision. Och därför slutar han. Okej. Okay. Och startar ett eget företag så att han kan fokusera på den här visionen som han har, som han vill genomföra. Ja. Någon. Ja, jag ja, så. Nu är det så. Um, <laughs> ja. Är vi färdiga med den här nyheten? Inte riktigt, Nej. nästan. Då ska jag bara lite snabbt lägga in här. Mm. Vi fick en fråga i chattet av Forumtrålet. Mm. Vad är, är er uppfattning om Diablo Immortal? Ja. det senaste flop nämnde han det som. Ja. Vi kommer in på det strax. Ja, Vi kommer in på det <laughs> lite senare i avsnittet här. Vi har en, vi har en snygg övergång här också sen. Vi kommer till en annan nyhet som jag också ska prata Men i alla fall. När det kommer till det här, det här då, så lämnar han då för att starta eget. Och det är ju strångt det också. Och frågan är om inte ganska många kommer haka på honom. För det verkar så. För att många skulle gå med honom till den här nya studion. Luminos Productions. Ja. Från Final Fantasy 510-teamet. Ja, Och jag tror att ganska många av dem kommer också vilja följa med honom till det här nya produktionsteamet istället. det ja, till hans egna företag. Precis. För ja, de, de vet hur det är, har varit att jobba under den andra regissören som är den stora. Eh, som jag inte kommer ihåg vad han heter nu men jag har det uppskrivet i en annan anteckning som vi kommer till strax eh, i alla fall honom då eh, och de kommer ju förmodligen få hamna under honom igen sen för att det är ju han som kommer få ta över det igen sen. ja precis, precis. Så, du det... Vet, så du vet de ju att ja, men det kommer inte funka så bra nej så, de kanske... så då är det bättre om de följer med mm, även, det fast det, även fast det kanske är en finansiell risk för många av dem men det är, ju, det är ju så också med när det kommer till arbeten och sånt att det är ju inte bara pengar mm. när, man, när man väljer sitt yrke nej, eller nej. sin arbetsplats. Vad som är väldigt viktigt är ju att du trivs på din arbetsplats med mm. tanke på hur mycket tid vi spenderar på våra arbeten. Mm. Och när du väl kommer till något sådant här kreativt som att skapa ett spel, då är det ännu viktigare. Precis. För det, det lär ju märkas av på spelet om personalen är jättemissnöjda. Ja, eller om de blir för tillbakadragna av de här stora studionamnen. Liksom. Ja, precis. Vilket är risken när du kommer upp i de här liksom gigantiska namnen. Det blir ju så mycket liksom, även fast man tror att man kanske skulle bli friare för att man inte har liksom lika mycket press från pengar och ekonomiska situationer och så, så Du, vill du så får ju en helt annan slags press. Du kommer ju ha en jättestor ledning som säger till dig att nej, den där idén får inte du lägga in i spelet. Precis. Medan om du gör ett spel som Undertale till exempel då är du helt öppen för att göra vad du vill. Men... Ja, precis. Ja. Ja, nej, men ja, Intressant. Det ska bli kul att se vad, vad som händer med det företaget. Ja, verkligen, verkligen kul. Det är ju inte alls lika vad heter, vad heter det? långt i framkant som Patrick Söderlund har varit där med sina grejer. Men ja, det ska bli spännande att se. Och jag tyckte ju att Final Fantasy 15 var riktigt bra. Ja. Speciellt jämfört med hur det verkade vara innan han tog över Ja, det, nu, nu ska jag göra en sån här lite shots fired. Oh. Yeah, man. Jag tycker inte, det, det går att räkna på en halv hand ja. hur många Final Fantasy-spel jag tycker är bra sedan Unix kom in i bilden. ja, ja. nej, nej. Och ja, det, 15 har jag inte ens tyckt var värt att testspela. Nej, det trodde inte jag heller. Jag vägrade ganska länge fram till dess att, att, att min festmö testade det. Och jag tittade lite gärna på det och tyckte att men det ser ganska mysigt ut ändå. Och sen så testade jag det. Och jag, jag kan ju säga så här. Det är inte ett Final Fantasy-spel. Fantasy Nej, precis. Så kan jag säga. Ja, men det är ett bra spel. Och försöker man då koppla loss hela den här Final Fantasy-grejen om man ska titta på vad han ska göra här nu. Jo. Om han vill göra sin egen version med en helt ny idé så han har med, ju grejerna med, för att göra det. Precis, med det här speltänket. Ja, ja. Det. Men då, då har jag ingenting precis. emot det. Nej, nej, precis, men men inte när du heller. sätter namnet Final Fantasy mm. då förväntar jag mig ett Final Fantasy-spel. Och vi har inte haft ett Final Fantasy-spel sedan Final Fantasy 7. Mm, Final Fantasy 9. Nej. Mm. Jag sa ju shots fired ja, ja, ja. <laughs> det, det... Jag sa ju det, shots ja. fired Nej, men jag, säger, jag säger fortfarande Final Fantasy IX ja. jag, kan, jag kan gå med på, jag förstår din, jag förstår din poäng ja. Jag kan gå med på det Men jag tycker Final Fantasy IX är det senaste Sen så tycker jag Final Fantasy VIII är inte är jättebra man får, Alltså det är helt okej okay att tycka fel Man, man får det ja, ja. Ja. <laughs> ja, visst är det så <laughs> Ja, och oj, där kommer Nilson Alex in också. Vi hälsar välkommen till dig med. Senare senare. Och du behöver inte byta yrke så länge du trivs där. Ja, precis. Men om du inte trivs på ditt yrke så sh, byt. Ja. Det, är, det är ju det. Men det är ju alltid det, är alltid det som är det svåra med det här med att byta ett yrke. Det är, det är ju risker. Och det är ju samma sak när vi pratar här: att hoppa in i en ny situation på det här sättet. Det blir ju, det blir ju alltid en risk att ta. Ja, Men det kan vara värt det. Ja. ja. Mm. Uh. Om vi går tillbaka lite till, till chatten också. Mm. Så, så har jag lite medhållande här från forumtrollet. Efter Final Fantasy 7 så var det bara dåligt. Jaha. Jaha. Och Sen, sen kommer Latil in här och säger då att Final Fantasy 15 är visst ett FF. Och det är rätt fegt att vägra testa det. Och grejen är att jag ger mig inte in i ett RPG-spel om jag inte får spela klart RPG-spelet. Nej, precis. Och mm. eftersom jag inte äger ett Playstation... Mm och inte äger Final Fantasy 15 no. så kommer jag ju inte testa det. Nej. Men om någon vill köpa ett PlayStation och Final Fantasy till mig, mm. absolut då kommer jag spela det. Mm. Det finns ju faktiskt i PC nu. Ja. I Steam. Så att är det någon där ute som tycker att han borde spela Final Fantasy 15 så kan jag alltid gifta det till honom. Glöm inte att köpa en Playstation-kontroll till mig också. Ja. Spelar inte Final Fantasy utan Playstation-kontroller. <laughs> det, är, det, är, det är en helt... Uh... Jag vägrar sitta på en Xbox 360-kontroll som jag använder som Gamepad nu ja. och spela Final Fantasy. Ja, det skulle kännas så fel. Ja, precis! <laughs> ja nej så att eh... <laughs> Forumtrollet säger, så jag måste instämma med skägga <laughs> Ja, precis ja nej vi, vi hoppar väl vidare där va men vi ska vi ska faktiskt fortfarande prata vi ska fortsätta prata om Final Fantasy Aha. Mm -hmm. så att, eh, nu kommer vi till det där namnet som jag inte kunde ta förut Tetsuya Nomura som är eh, producenten bakom Final Fantasy 7 remake'n ja. och som tidigare också då var regissören för, för Final Fantasy 15, Som han lyckades loppa. Som han lyckades eh, behöva ta sig ifrån jo. sig. Och också regissören för Kingdom Hearts och Kingdom Hearts 2 och Kingdom Hearts 3. Så att eh, man märker ju vart hans ånga eh, har gått de senaste året. Och det är till Kingdom Hearts 3. För det är där som han verkar ha lagt all sin fokus. För att Final Fantasy XV det rasar ihop under honom. Eh, och, Final Fantasy 7-remaken pratade de nu om att det kommer ta flera år innan vi ens får se första delen. Oh. Nu pratar vi om det, som han har uttalat sig om detta. Men nu så börjar han eh, fantisera om att göra remakes eller uppgraderade versioner av sidostorierna från Final Fantasy 7. Ja, precis. <laughs> du, du blir helt förstummad bara. <laughs> ja, alltså. Alltså för det första då. Ge honom sparken. Det tycker jag. Jag tycker vi ska sparka honom för att han är på väg att förstöra Final Fantasy 7. Ja. Inte på grund av sidoprojekten. Nej. Utan han har bland annat förstört hela originalbattlesystemet i Final Fantasy 7 mm. Och gjort det in till ett action RPG istället. Ja. ja. Och det är ju... Men som, precis som vi pratar om här. Han har ju varit med som produ producent för, för producent, regissör för för Kingdom Hearts ja. som är ett actionfokuserat spel så det Precis. är ju där, det är där hans intresse, intresse ligger obviously det märker ja. man ju eh, och jag har jag har delat det, jag har delat åsikter om om, eh, om att göra det jag, samtidigt så vet jag att det är det som är aktue aktuellt just nu, det är det som ungdomarna vill ha jag vill jättegärna att ungdomar ska få sitt ny, eh, sin stil och få uppleva storyn som jag upplevde när jag var liten ja det, det vill jag jättegärna. Alltså, men jag, jag hänger men med på det. Och samtidigt så har jag min andra halva då. Som är den nostalgiska, sura och bittra halvan. <laughs> Som tycker att ge fan i mitt fall Fantasy 57. Ja, precis. Men grejen är att jag kan, jag kan hålla med dig mm. om att ja, nej, men om vi gör det actionorienterat och dyrligt då så, så får vi in en ny yngre publik som får, får ta del av den här underbara storyn mm. och alla toppenkaraktärer och allting i det här spelet. Men jag känner samtidigt om, om en sån här person kan fucka upp hela stridssystemet. Mm. Som, som är en av de stora grejerna med mm. Final Fantasy 7. Yeah. Vad är det som säger att de inte kommer ändra storyn? Nej, och det är det som jag är rädd för. Speciellt också nu, ännu mer nu när han också är sugen på att gå in på de här sidostoryserna ännu mer. Då blir jag ännu mer rädd för vad som kommer hända med min Final Fantasy 7 remake. Och jag säger, jag säger min Final Fantasy 7 remake för att... <laughs> jag har längtat så länge efter den. Så att jag tänker hävda att jag får vara del av ägaren också. Ja, alltså jag ser ju fram emot remaken. Det är ingen snack om saken, nej, nej. men jag är livrädd för ja, vad ja. de kommer göra med den. Ja, ja. så att det, det är som Multaface säger. Mm. Mitt Final Fantasy. Ja, Men precis. Och det är ena halvan av mig. Andra halvan av mig är den som man försöker liksom vända sig utåt. Och men jag eh... skiter i den yngre publiken ska spela Final Fantasy 7. Jag vill ju spela det själv. Ja, precis. Det är det som är grejen. Precis. Men vi har ju originalet. Sedan så hade det ju varit jättefint om vi bara kunde få en grafisk uppdatering på originalet. Ja, så vi precis. kunde få titta på lite snyggare grejer. Ja, det räcker. Du det... behöver inte ändra någonting i spelet. Bara. bara... Gör du snyggare? Precis. Det är nästan ett perfekt spel från början. Varför inte bara göra det? Så om vi går in på chatten lite? Ja. Det gör vi. Skriv en <laughs> önskelista till tomten, säger du så. <laughs> ja, det, det var nog mitt, mitt PlayStation där. Ja, det, det är gissningsvis där. Så ska vi se här. Lattil säger också att ändra bettelsystemet i Final Fantasy 7 är okej okay för mig. Men det är viktigt att man... Eh, att man fortfarande behöver knarka materia och det, det håller jag ju helt klart ja, med. Ja, de får, inte, kan... de får ju inte ändra materiasystemet för mycket för då blir ju det inte Final Fantasy VII. Nej, då, då försvinner ju hela idén. Alltså hela storyn centrerar ju runt att alla överanvänder sig av materia. Ja, och en grej som skrämmer mig då med att det är ett action system Hur kommer de göra summonsingens i, i det här actionbaserade? De kommer med andra ord antagligen få ändra på rubbet. Ja, Sammons finns ju även i eh... I fall Fantasy 15. Ja. Och det pausar hela spelet och allting då? Ja, och gör en basically. Hmm. Ja, förstör action också då? Ja, ja, precis. Så du kan inte ha det klassiska RPG-stilen och du kan inte ha det riktiga actionsystemet systemet Nej. De, de andra ord förstör båda. Ja, de mergear inte. Det är inte meningen att de ska gå <laughs> ihop. Så varför försöka? Det är, det är jättedumma, ja. jättedumma idéer. Men ja, som sagt. Jag, jag kan acceptera det. Men som sagt, så länge som de inte ändrar i storyn kan jag acceptera. Jag ja. kan arbeta mig över det. Alltså det kommer, vi kommer, det kommer att ju, vara svårt. Vi kommer ju prata om den här remaken när vi faktiskt har spelat igenom den också. Nej, nej, nej. nej. Vi kommer inte prata om det. Vi kommer hacka ner på den. Ja, vi kommer kommer, vi. Kommer, vi kommer, vad de än gör så kommer det inte vara tillräckligt. Liksom. <laughs> vi kommer att dagligen hacka sönder dem. Om, de om de inte bara går tillbaka på allting som de har visat och sen sätter det att nej, men vi bara skojar. Vi gjorde bara en grafisk uppdatering på allting och allting är exakt samma fast mycket snyggare. Ja, Jajamän. Och voiceaktat eller någonting, jag menar. Ja, oh, gud. Ja, ja nästa nyhet. För det kommer det ju också vara, det kommer ju vara voiceaktat. Ni kommer få höra hur de här karaktärerna som ni har haft liksom, röster i ert eget huvud om hur de låter. Så kommer det kommer ni... förstöras ännu mer. Kommer ni få höra de rösterna som ni har haft där i typ 15 år? Ja. Och jag vet att de kommer förstöra två karaktärer för mig. De kommer, de kommer göra Cloud, Nej, de kommer göra cloud alldeles för mörkrösten. De kommer ha oh, den här mörka oh, oh, Batman-rösten. Oh, Batman <laughs> jag, jag tror ju att de kommer förstöra Tifa, Yuffie och Red Red. Jag tror de kommer ha helt fel eh, röster på alla de tre. Mm. För min del, eftersom mm. vi inte riktigt har, vet hur de ska låta. Nej, nej, nej precis. Det är, för det, det, är, det är ju rent eh, subjektivt. Ja, precis. Så för min del tror jag att jag kommer bli missnöjd med specifikt de tre rösterna. Mm. Mm. Och jag kommer bli missnöjd med Claude ifall de gör honom till Batman. Ja, jag ja. tror faktiskt att Barrett kommer vara en av de få rösterna som de lyckas med. För gör de det... honom till Batman så ja. tror jag det funkar skitbra. Precis, och det, för att alla man, manliga karaktärer kommer de göra till Batman det är så det är. Sid kan vara intressant också. Ja. Faktiskt att se hur de... Det, det tror jag att de skulle kunna hitta någon slags eh, balans där. Nu kommer jag precis på en till gubbe som de kommer förstöra. Jaha. Vincent. Jag tror inte oh. de kommer få till honom på, på, på rätt... Eh, vad, vad jag har nej, i, nej. I, i mitt huvud. Nej, han kommer vara emo-boy. Ja. Han kommer vara... Oh. Precis. I'm dark and sad. Och, och det, är inte, det är inte den bilden. Heim. inte nej. Nej, nej, nej. <laughs> Ska vi hoppa tillbaks till chatten lite? För nu har Latil varit igång här och puffat upp med massa, massa <laughs> ja. saker här. Ja, det är klart. Vi pratar om Final Fantasy 7. Final Fantasy så att det är klart att hon är, hon är alltid i chatten här. <laughs> eh, det enda jag tycker är dåligt med Sammans i Final Fantasy 15 är att det är skitsvårt att få till. För att man behöver typ vara döende först. Ja, det håller jag med om. Det är, och det är jätteknasigt. Samordningssystemet i Final Fantasy XV är inte bra. Och det är definitivt. det samordningssystemet de kommer nyttja. Jag är nästan säker på det. Vi Näst, vet inte. Vi vet nej, inte. vi vet inte. Men med tanke på att de har tagit väldigt mycket annat ifrån Final Fantasy XV ja. så är det ju definitivt, definitivt någonting som de säkert kommer att göra. Eh, och höra hur folk blir antastade. Nej, bad. höra hur Cloud. Cloud. Just det. Hur Cloud blir antastade. <laughs> att det här också. Ja, det det ska, ska också bli intressant att höra hur det kommer låta. Eh, och om de ens har medan en scenen. Massa sådana scener också som... Uh, grejen att de får inte ta bort några scener. Nej. Det kan alltså... Ju... Jag kommer bli så ledsen. Ja. Det, det är alltså, jag har så mycket barndomsminnen ihop med det här jädra spelet. Mm. En annan sån sak som jag tänker mig är väldigt som jag skulle bli förvånad om de inte ändrar är ju när man smyger de bord på ett skepp vid ett tillfälle och folk klär ut sig till eh, folk på det här skeppet ja. och Red går runt i en soldatkostym på två ben. Jajamän. Den här hunden går runt i en soldatkostym på två, på två ben och staplar omkring. Men det får ju de inte ändra. Det får de inte ändra. Men det är ju sam Samtidigt så ska de ha den här mycket realist mer realistisk stilen på allting. Ja, precis. Hur så, kommer ja, det gå ja, ihop. Det herregud, det, det kommer bli. Ja. Nej, nej, jag vet inte vad jag ska säga. Nej, precis. Så alltså känner jag samt, så när vi är jag ju exalterad för det för jag ja, det vill ju, jag vill ju ha mer av varandra, Ja, liksom. Och sen då när vi pratar om materia, ja. så, så kommer vi till den här då när, när du slänger sammanings mm. med gånger vad materia. Ja, precis. X och Y materierna som. Precis. Och deflekt och alla, åh, herregud. Hur ska de få in det i action? Nej. I ett action Nej. nej det är... jag, jag kommer ihåg när, när man slogs mot, mot Sephiroth. Och du... du... Det är Final Fantasy 7. Ja, vi kom, men vi har till och med Lattil som har kämpat i flera år med att inte få det här spoilat för sig. Ja, ah, okej. Okay. Så att, nej, vi tar inte Jaja, slutet där. Det gör vi inte då. Nej, vi tar inte den delen. Men ja, det jag tänkte sagt i alla fall, utan ja. att spoila, är ja. att vid flertal tillfällen kan man gå och sätta sig och bajsa väldigt länge och sen komma tillbaka, och du är fortfarande i samma moment. Precis. Och det har ju med de här sammanlänningarna och vissa spel att göra. Ja, precis. Ja. Så, så, så, så, så det, jag tror de kommer ändra på för mycket för att det ska kunna vara ett fall Fantasy 7. Ja. Men vi får, se. vi får se när vi får testa det ja. Och som sagt, nu verkar det ju som att eh, Vi kommer behöva vänta ännu mer För att de har fått upp ögonen för att vi kanske ska göra Remakes på de andra sidostorierna ja. då. Och de sidostorierna som vi pratar om Det är ju Before Crisis Som är till mobil bara tror jag Och sen så har du ett som är till PSP Som är Crisis Core ja. Och sen så har du Dirge of Cerberus till PS2 ja. Och Dirge, det... till Dirge of Cerberus till PS2 Det är så dåligt det, det är ett fantastiskt koncept som mm. de misslyckades att lägga in i spel. Ja. För över och dra det enkelt. Det, det är sant. Och där är väl en, de andra De andra två tycker jag inte de behöver inte ha någon remake. De behöver inte ha någon uppdatering eller någonting. För att det, de, de är gjorda de här storiesarna. Ja, men. Och det är sidostories så att det är liksom inget stort main story grejer som du behöver ta upp igen och göra en stor grej utav. Nej, nej. nej, nej. Utan det är... Små cute side story events Som man pratar om liksom. ja. Men som sagt alltså det, Om de ger Cerberus Till rätt personer Till att, till att göra, göra nytt mm. Så alltså, som sagt, konceptet bakom Idén ja. är fantastiskt Det var bara att de lyckades inte riktigt göra det Nej. Men det kanske de gör om de gör det nu Precis, Dirge of Cerberus är det enda jag kan tänka mig Som skulle behöva en remake ja. För att det är ett dåligt spel Ja man skulle kunna göra om det och kunna göra det bra med rätt folk bakom Precis. med rätt tänk också. Ja, Det är ju alltså Dirge of Cerberus är lite av en vad man säga, det var May Cry aktigt spel. Du spelar ja. liksom tredjepersons och du spelar Vincent som vi pratade om här alldeles mm. nyss då. Och de har alltså designen i spelet är så dåligt och ja, så att liksom allting, är, all, all, allting... allt blev bara fel. Ja, precis, allt <laughs> fel och regin var helt av också och sånt där så, ja. att, eh, ja, nej. så att det där skulle man kunna göra någonting men de andra, de andra två har ju liksom blivit kritiskt rosade ja. istället så att Amen. varför göra om dem nej, <laughs> nej. nej, nej. Utan det är bara, bara Tetsuya Nomura som ska in här och... Förstöra. Förstöra igen. Alltså Jajamän. Han, han, han är ju den som har gjort karaktärsdesignen till Final Fantasy VII mm. från början. Eh, så att jag förstår ju att han vill snöa in sig på att jobba med det här så mycket som möjligt. Ja, ja. Att... men han behöver ju inte förstöra det som är bra. Han kan ju Nej. ändra på det som inte är bra. För ja. det finns sådana delar också. Ja, ja, visst är det så. så men... Som grafiken. Ja, men... Ja. Vi, vi ger oss med Final Fantasy. Vi, det gör vi. Ja, vi har, vi har pratat, pratat för mycket negativt om det nu. Precis, precis. <laughs> Och det, vi är ju ändå Sveriges gladaste, gladaste podcast. podcast. ja, ja precis. precis. Det är ja. vi, det är vi. Ja. Vad tycker du vi går in på för nyhet nu? Ja, jag tänkte om jag skulle prata lite om ska vi avsluta med, med Diablosnacket, eller ska vi ta det nu? Nej, vi tar det nu. Ja, vi tar det nu. Vi tar det nu. men det, det här blir kul. Ja, det ska bli spännande. Så här är det ju det, att Blizzard har, ja. ju, har ju haft BlizzCon. Ja. Där anser de är lite olika saker. Ja, det gjorde ju de. Och vi alla som, som har ett större intresse av Blizzard och Diablo ja. hade ju förväntat oss ett Diablo 4 eller ett Diablo MMORPG mm. eller ett nytt Diablo PC-spel. Det, det fick vi inte. Nej, vi pratade ju detta, om detta i podden. Ja. på avsnittet, sen, sen hur det liksom vi, vi såg, man fick se liksom, slutet på schemat. på att ja, Det ska avslutas, det är Shows Closer. Och det är ett, var det, var det 45 minuters Diablo-pass? Ja, amen, precis. Som hette typ World of Diablo. Diablo-World. Ja, precis. Ja. Och man bara känner, oh. wow! Ja, men. vad fick vad vi? Vad fick vi? Vi fick ett mobiltelefonspel mm. som... Uh, det var, ju, det var ju kul mm. för de som tycker om sånt. <laughs> det, jag vet inte om ni förstod besvikelsen mm, där när, jag, när jag själv annonsade det här. Uh, nej, det är ju så. Vi, vi får ett spel som de kallar för Diablo Immortal. Ja. Uh, som är ett uh, free-to-play free mobilspel med mikrotransaktioner. Ja. Så räknar med en massa pay-to-win och pay-to-allt. Ja. Jag, jag, jag tror inte på den här. Pay, pay not to wait. Precis. Jag, jag tror inte på någonting som har med det här spelet att göra. Och det, det är skrattretande att de annonsar det här som den stora grejen. Ja. Det de kunde gjort som, som uh, Bethesda gjorde på E3. Ja. annonsera Elder Scroll mobilspel. annonsera ett nytt Elder Scroll. -mobilspel. Också. Precis. Efter. Och, och det, det här hade varit så lätt att göra också. För ja, de, de har ju gått, de har backpedalat jättemycket på det här nu. Ja. Och liksom sagt att men vi var inte redo att visa upp någonting från Diablo 4. Och man bara... Nej. Men det hade ju inte Bethesda med Elder Scroll heller. Nej. De visade en bild på ett landskap. Och en text, och en text. där det stod... Elder Scrolls 6. Ja, och det räcker det för att vi skulle vara nöjda med både mobilspelet och mm. den här. Men det... när du bara kommer ut med en nedrans mm. mobilspel, då no, blir men... inte fan så nöjda. Nej, framförallt också att folk var ju villiga att ge mobilspelet en chans då också. Ja. Och testade. Man kanske tyckte att ah, ja, men mobilspel är, det är inte så kul. Och sen så gick folk och testade då För de hade möjlighet att testa det. För det fanns där. Ja. Och fick, folk fick testa det. Och tyckte att ah, men, det här är ju ganska kul ändå. För att de visste att de kommer få sitt äldre 6 som de har väntat på. Det här är inte någonting som kommer istället för. Utan det här är någonting som som, som också finns. Så du kan också få ett mobilspel. Ja. Och, och grejen är att... Eh, det, det är ju även som Lattil skriver i chatten. Ja. Det är ju inte bara ett mobilspel. Det är ju dessutom till hela familjen. Ja. Vilket förstör allting som har med Diablo att göra. Ja. Det, det är ju liksom... Alltså det är ett hack and slash med blod som sprutar. Kroppar som exploderar och sprider blod och grejer. Och inte bara blod och sånt, utan du har ju även... Inälver och ja, Inte bara det, utan du har ju hela liksom... Lauren och allting sånt som handlar om att Diablo ska förstöra världen liksom. Det är liksom inte barnvänlig Nej. historia, vilket gör att i mitt huvud så måste ju de ha förstört historien också. Och inte bara det, utan om du går från Diablo 1 till Diablo 2 så är liksom den Wanderern som, som folk följer i Diablo 2 då, ja, det är din karaktär som du spelar i Diablo 1 det är ju jävla downerslut. Ja <laughs> liksom, <laughs> Jajamän <igen. laughs> Är det verkligen någonting för barn? Nej det är det inte Åh, nej nej, det, nej, herregud mm. Säger jag bara ja, Och inte nog med det utan nej, Efteråt äh, så, så efter deras uh, Diablo segment då mm. så, så hade ju de även Diablo question and answers Ja, Q&A ja. så, så en, en stor Youtubare inom, uh, inom Diablo uh, Ställde ju en fråga Gjorde han han ställde frågan, är det här ett sent aprilskämt eller vad sysslar ni med? Ja. Och, och svaret han fick var jo, gjorde ju att publi alltså, de bua, ja. Hela publiken bua när de annonserade det här Diablo Immortal. Och sen blev det ännu värre då. Ja. Det var ju svaret han fick. Och, och svaret han fick var helt enkelt att eh, ni har väl mobiltelefon? Varför är ni så sura? Ja, och, och Rent av, det här, jag tycker inte om att säga sånt här, men rent av puckot som sa detta ja. är Wyatt Cheng. Ja. Det var han som gav svaret med mobiltelefoner. Jag säger bara att ska ni ha honom live på scenen och presentera saker, tänk en gång till Jans Parken. Ja. Alltså, jag är arg ifall ja, ja, ni ja, inte jag, har förstått ja, det. Ja, nej, men det, är, det, är, det är verkligen så. Ska du ha en PR-person som ger det svaret... Då är han inte en bra PR-person. Nej. Han ska inte jobba på PR. Precis. Bort med honom därifrån. Ja, Behöver kanske inte ge någon sparken från företaget så att han där han passar, typ städa toaletterna eller någonting. Jag men <laughs> precis. Städa toaletterna. Ja. För uppenbarligen så är han ju full med skit så att det håller ju honom på plats liksom ändå. Ja, ja Nej, nej, väldigt väldigt väldigt extremt besviken på den announcementen. Ja. Och de har ju själva och faktiskt även gått ut i efterhand för att försöka rädda situationen ja, lite genom ja. att säga att vi arbetar faktiskt med Diablo 4 och har gjort det i flera år. Ja, det är ju inte saken <här> bättre visa någonting från det då. Precis. Visa att... den där bilden som vi alldeles nyss pratade om. Ja, men anledningen till att de påpekar då att eller de förklarar att uh, vi har inte visat någonting med Diablo 4 och det här är skrämmande att de än säger. Ja. Diablo 4 har ändrats så starkt drastiskt flertal gånger, därför har de inget material att visa. Nej. Och det känner mig bara. What? Så att de är i stort sett på 0 procent av. Det av att Skapa spelet. Men det, spelet. Var, men det var, var, var vad de sa. Var vad de sa. Så, att, så, så vad, vad det innebär att jag har ändrat i så många gånger att de inte har något att visa. Ja. Då känner ju jag som du sa här då, bild. Ja, precis. Det, tydligen så finns det inte ens en bild i det här spelet. Då. Nej, nej, nej precis. Det finns inte en bildruta. Ja, men då kunde inte gjort något en art, ingenting. Nej, då kunde de kunde ha gjort som i alla ja. andra Diablo och bara visat en bild på Diablo med texten Diablo 4. <laughs> ja. Det direkt! Ja, visa en konceptart bild på ja. Diablo eller... Visa ett helvetets landskap, eller vad som helst. Ja, precis. Visa en uh, barbarians ansikte. <laughs> du kan göra vad som helst. Alltså, vad som helst. Visa bara loggan, AIMAN. Ja, <laughs> liksom. <laughs> Och sen i en intervju så säger även Alan Adham ja. att uh, det förväntar sig att det skulle bli lite motreaktioner, men inte på den här nivån. <laughs> Jag säger ju samma sak som, som Swedish Tease har skrivit här i, i, i chatten då. Ja. Kunde de inte titta på hur, hur det gick när EA annonserade ett uh, on, nytt Command Conquer? Ja, det är mobilspelet, herregud. Ja. Precis. <laughs> det är klart att Blizzard ska gå och göra samma sak. Vad är, vad är det med, med de storföretagen och försöka ge sig på mobilspel, Nej, det, det, det, det känns ju så... Det, det, det är så tondövt också verkligen. Liksom. Alltså jag känner, okej okay, gör mobilspel. Ja. Det är inga problem med det. Men annonsar de inte som stor spel. Nej. För där gör ni fel. Ja det är inte det folk vill ha. Även, även fast marknaden säger att jättemycket folk spelar mobilspel ja. så är det inte där de går för att hitta sina stora nytitlar. Nej. Du kommer aldrig hitta en stor nytitel som ett mobilspel. Inte inom de närmaste fem åren. Nej varandra. jag tror inte det heller. Men det här Kanske främjar Huawei, som vi pratade om i tidigare avsnitt, som håller på att bygga en, en hybrid mobiltelefon och konsol. Ja, jo, jo, det visst. kanske är skitbra att spela Diablo Command Conquer på, ja, <laughs> för de som vill göra det. Absolut. För de som vill göra det så finns ju det alternativet då, att betala ja, tusen, dollar. Typ tusen dollar för, för bara den. Ja. Att, ja, nej, det besvikelse, besvikelse, Stor besvikelse, stor besvikelse. Och framförallt stor besvikelse. Spelet, i mig, spelet för mig är inte den stora besvikelsen. Den stora besvikelsen är hur de har hanterat allting runt det. Ja, ja De har hanterat det väldigt, väldigt oprofessionellt. Och man känner sig sviken. Ja, faktiskt. Och nästan nästa, nästa, nästa, nästa lite tom. I, ja, men, <laughs> alltså, ja, ja nej, men jag förstår det. Jag håller för med att, dig faktiskt. Men jag, jag var ju... Jag var ju jättepepp på, på hela den här liksom, grejen som vi pratade om. För vi fantiserade. Ja. Liksom. Och visst, man, man kan aldrig fantisera om att, liksom, hur bra... Man kan man fantisera allt mycket bättre än vad det faktiskt blir. Men, men det här var så långt ifrån vad jag förväntade mig. Att det blev bara en stor besvikelse. Och en lektion. ledsen. Liksom. Det, jo, men det såg ju vi på hela publiken. Hur ofta kan, kan ett storföretag säga att Nej, men vi har annonsat ett spel. Hela publiken buar åt oss. Nej, inte ens kommer man i äh, konkursgrejen hände där på. Nej, precis. Så att det här var ju ännu värre hanterat helt. Ja. Enkelt. Det var väldigt dåligt hanterat. Ja, men tänk om de hade gjort samma sak, fast de hade gjort det under E3 och lagt det, äh, mitt i allting istället? Ja, då hade ingen brytt sig. Nej, då var jag tyckt att det var väl inte så jävla kul. Men det, var... det är ingen som hade stått och buat och blivit så gravt grovt besviken. Nej. Nej, så det är ju liksom inte bara det att de lägger det som en show showender liksom. Det här ska vara, det här ska vara det stora saken som vi avslutar med. Utan ja Ja. Varför varför har de inte för, vad heter den? Uh, Warcraft 3 Reign of Chaos uh, grejen där istället. Ja, precis, Det kan ju jublat. Ja, Swedish cheese i chatten. Yeah. S -s -s säger även då att mobilspel är ju inte alls en lika stor marknad i västvärlden som den är i Asien. Det finns en mm. anledning till att PUBG-mobil släpptes i Kina först innan det kom ut någon annanstans. Ja, jo. Det är en bra marknad att testa mobilspel på eftersom det är så mycket större i Asien. Absolut. Gör det innan ni ger er, ger er på Europa och USA. För att här gillar vi inte mobilspel <här> nej. än. Nej, nej. <här> än. Och, och, och det är Precis som vi pratade om i avsnittet när vi pratade om Hawaii. Ja. Då är det ju så att där är det ju, där, där är det ju vi, vi trodde ju vi, vi tror inte att det, vi är redo för det. Nej. Än. Precis. Än. Vi tror ju att det finns en marknad i framtiden och ja, man lägger upp det på ett helt annat sätt än vad Hawaii har bestämt sig för att göra. Men ja. det kommer finnas en marknad i framtiden. Ja, Definitivt. ja. Men vi är inte redo än. Nej. Precis som vi inte var riktigt redo för Xperia Play när han kom. Ja. Precis, precis. Jag tror vi har en kommentar från Latil i chatten med Sony Xperia Play-hjärta. Ja, precis. Jo, det, vissa personer var ju helt redo för den. Jag tycker att det ska finnas fler. Eh, problemet, problemet med det är ju att det var en mycket bättre design än den här Huawei-grejen är. Ja, precis. För just gamers. Ja, amen. Plus att de hade sina egna kassetter och grejer. Ja, ja de hade Så ju massa det... konstiga grejer. Amen. Och det blir samma sak med den här Nokia-telefonen som jag inte kommer ihåg vad den hette. Ja, Ajman. Ja. Men då, i alla fall. Engage, ja, precis som vi ja. får från chatten här. Nu ska jag hosta lite. Ja, gör det. Så ska jag? Tydligen inte det. Nej, Nej bra. Vi det. Du behöver inte ens slippa. Nej. Nej. Men, i alla fall. Engage, ja. ja precis. Engage. Nokia Engage. Du tappar mig helt i toppiken när jag läser Engage. Ja. Jo, om vi, om vi skrotar Diablo nu och vi, vi glömmer det och går vidare så har ju de faktiskt annonserat någonting som gjorde att alltså jag. Jag blev så jädra glad. Okay. Ja, ja. <laughs> blev jag. Det är mycket roligare att höra. Ja, under Blizzcombe kommer kom ju faktiskt någonting vettigt från det också. Ja, det kommer en massa vettigt från det. Nej, det ska vi inte överdriva. Ja, Okej okay då. Det, okay. Jag har döpt om dem till BlizzTard. Ja, jo. <laughs> det, det, det är sant. Visst ja. Det. ja. Men, Warcraft 3 Reforged. Ja. Sicken fantastisk grej. Ja. Ja. Och de har inte förstört spelet som, som Final Fantasy 7-remaken 7 kommer att bli. Nej, Utan det här är verkligen Warcraft 3. Men det, det är bara en grafisk uppdatering. Nej, det är lite andra uppdateringar också. Amen, de kommer att ha mycket bättre matchmaking-system i multiplayer ah, och ah, massa okay. sådana ah, där. Ah, ah, Tweakningar också. Ja, ah, ah, det är bra. Uh, för er som inte vet vad Warcraft 3 är, för det finns faktiskt de personerna jag ja. har träffat om. Ja, men. Ja, men. Ja, men. Uh, Warcraft 3 är ett uh, RTS-spel av uh, Blizzard. Ja. Och Warcraft 3 är alltså ett riktigt, riktigt historiskt historiskt ändrande spel för spelvärlden. Ja, det, av flera anledningar. Mm. Som till exempel då så, så de flesta där ute idag även unga som alltså äldre gamers ja. vet vad Dota är för något. Ja. De äldre gamersarna vet oftast var Dota kommer ifrån. Ja. Medan de yngre vet vad Dota 2 och LoL är. Ja, precis. Ja. Nu är det så att utan Warcraft 3 hade vi inte ens haft genren MOBA. Nej. Den är skapad som ett mod från Warcraft 3. Som de döpte till Dota. Ja. Som de sedan gjorde till ett stand-alone-spel. Som sedan Loll gjorde. Och sen sedan så, Dota 2 blev det sen också. Ja, en precis. Av det så på, på den vägen så skapades genren MOBA. Ja. Och inte nog med att Warcraft 3... Har hjälpt till att skapa en helt ny Spelgenre Nej. Utan Warcraft 3 så hade vi inte haft World of Warcraft Nej. För att World of Warcraft är baserat på Warcraft 3 Precis så nej, jag tycker det är jättestort, jättenice ja. att, de, att de gör en reforge. De jo. säger ju inte remake, de nej. säger ju reforge. Precis, och det det är ju det vi. vi då, kan, då kan vi titta på liksom hur stor skillnad det är på de här två olika teamen. Du har teamet som jobbar på Warcraft, ja. som gör det här perfekt. Du gör det skitbra, allt är jätterätt i sin presentation. Ja. Sen så har du... Diablo-teamet. Bara, bara, bara gjort fel. Som vi har lagt bakom ja, oss. Precis. Sen vet jag ju inte hur det ligger till med, med, vår, med Diablo 3 jämst med vilka som faktiskt jobbar på, på det också. Um, actually, Dota var en Starcraft-mod från början. Säger Swedish cheese say i chatten. A, okay. Stämmer det? Stämmer det? Det är det. Det, kan, det fanns ju väldigt mycket Det var Starcraft. i VC3, det slog igenom. Ah. Uh, nu när du säger det så, så vill jag minnas de här modsen som vi... Vi spelade, vi spelade en med, massa med, olika mods, ja, tower defense och massa sånt där. Precis. Men vi spelade ju även det här med hjaltar som man slåss. Precis. Och det, det var ju faktiskt före i, i Starcraft mm. än vad det var i Warcraft. Men jag vill minnas att det inte hette Dota då, utan att hette Diablo. Ja, precis. På Starcraft-serverna. Jajamän. Det, det, ja, ja, ja. ja, det kanske är en tolkningsfråga ja, fall, bota, Starcraft, det Warcraft Det är samma skapare, Blizzard ja. Och så är det som Swedish mm. säger i chatten, det var ju VC3 Det slog igenom ja. Och utan att det hade slått igenom VC3 Så hade vi inte haft genren MOBA för att det var inte tillräckligt bra I Starcraft Nej. Eller, vi, vi kanske hade haft det Men många många, många, många år senare <laughs> istället. Ja, ja. Liksom... Man, vet inte, man vet inte Nej men, Warcraft 3 reforged. Ja. Vad de gör är att de gör en reforged ja, De byter ut skinsen på karaktärer och allt sånt här. Mm. De byter ut det så att det till och med är 4K. Oh! Ja, Heyman. det har jag missat. Det är häftigt. Ja, inte för att det spelar någon större roll, för jag har ingen 4K-skärm. Men, men, fortfarande... men för de som har det. Ja, och, alltså, om du går in och tittar på trailern och sånt här så, så får du även se jämförelser med de gamla skinsen ja. och de nya skinsen. Och är Damn! Det är var snyggt. Och, och inte nog med det som jag nämnde innan: de även jag, fixar ordning, multiplayer matchmaking. Vi kommer som innan ha tillgång till World Editor, Custom uh, Maps och alla de här roliga grejerna. Ja. Och för er som inte har spelat det här rts och inte vet att det, det, vad det här har fött genom historien, vad det har gjort till World of Warcraft och allt sånt här. Nu kan ni gå in och spela historien med orsher. Ni kan spela som humans, ni kan spela som night alltså ni kan ja. spela som undead. Jajamän. Så att ni får lära er och riktigt gutta ner er om i den här historien Precis. som är helt fantastisk. som vi verkligen brann för när vi var yngre. Oh ja, och det, det var ju det som var det häftiga när de annonserade World of Warcraft kom jag ihåg att man liksom tänkte att ska de ta den här världen in i ett MMORPG? Ja. Och sedan så var jag, hade jag ju alldeles för dålig dator för att det skulle, för jag skulle kunna spela det och därför ty, tyckte jag att nej men det här är inget bra. Ja. Du bara bestämde mig för det Och sedan så visade sig att det var ingen bra Det var jättebra Jag, jag, sp <laughs> jag, jag spelade World of Warcraft från början ja. Jag slutade efter Burning Crusade För det var där jag tyckte att nej, men nu, nu är det inte bra längre nej, nej. Vilket, vilket gör mig jätte jättesugen På det berömda World of Warcraft Classic Som vi fortfarande inte har fått nej. Men det ska komma ja och det är ju mig väldigt intresserad. För det är ju det World of Warcraft som jag minns som roligt för mig. Ja. Så jag kommer ju lätt skaffa det. Bara ja. för att se om har det samma känsla. Får jag tillbaka det? Är det skönt att spela? Eller är det för gammalt nu? Ja, Men det är väl också med en grafisk uppdatering va? Ja. Ja, så att det ser ut som det gör nu. Ja, gå tillbaka och titta på hur det ska gå ut då. Så ser så det, så inte... det inte lika snitt. Nej det var inte lika snitt som det är nu. <laughs> och för alla där ute då med, med så här liksom, ah, Warcraft 3 Reforged Det innebär att det kommer vara skitjobbigt att spela på en dator mm. För att det är för mycket systemkrav ja. Det är det inte det, det är minimumkrav på en GeForce 6800 Det hade ju till och med parlat på min gamla dator Ja, precis du, det, det är ett krav på 2 Gigram. RAM ja. Återigen, det det finns, inte, fall, finns, inte. finns inte en dator du köper idag med 2 gigram. Nej, mindre än 2 GB Ja, precis. Ja, precis. Det, jag menar, hallå, vad fan, du kan nästan köra det här på en PAI. Ja, Lite långt ifrån. Lite <laughs> långt ifrån. Alltså. 3 gig utrymme. Ja. Det, är liksom, det är kraven. Och det, det är liksom, ja, det är, ja. Jag, jag går med på det. Ja. Det är helt najs, nice, speciellt ja. när du har reskinnat så mycket som du har gjort och grejer. Ja, ja, men. Ja, men. Det kommer komma under 2019. Mm. Uh, de har inte gått ut med datumet uh, mer än att det kommer under 2019 nej, än så okay. länge uh, i alla fall inte vad jag har hittat nej, nej, <laughs> rätta det... mig i chatten om, ja, jag, ja. om jag har fel uh, du kan förboka det finns tre olika versioner mm. den billigaste versionen ligger på unge, ligger på något sådär dumt som 29,99 euro så ja, okay. vi, vi, ja. vi avrundar 30 euro okay? ja, ja, ja. <laughs> och det går att förboka nu Redan. Ja, de, de sa, de, när de annonsade det på BlizzCon så satte de även upp det i, i, la, i deras launcher så du kunde föreboka det. Precis. Eh, det var faktiskt så också när jag skulle starta upp det för att spela Overwatch när det här mm. fortfarande höll på. Ja. Så kom han upp och jag bara, åh, vad är det som händer? Ja, det <laughs> vad är, är det här? Nice. Och så var jag tvungen att kolla upp det och jag bara, åh, nice. Ännu en gång. Det är så här man presenterade. Ja. <laughs> det är... Precis. Så. Men det om de hade gjort samma sak. med, med, med Diablo. Diablo, Diablo 4 ja. Så liksom berättat, hey, vi kommer att göra Diablo 4. Vi konfirmade. Ja, men medans ni väntar. Vi slängde ihop ett mobilspel till er. Precis. Då hade folk bara, wow, vi får leka med ett mobilspel. Tills fyran kommer. Ja. Men istället det. blir de utbuade. Ja, precis. Det, ja. tänk, tänk vad lite omplacering Upp. ja. och upplägg hade kunnat förändra The Course of History här. Jajamän, Ja, nej men ska vi hoppa vidare kanske? Ja, det tycker jag verkligen. Ja. Nu är vi trötta på Blizzard va? Nu vi pratar trötta på Blizzard så <laughs> <och> vi, <snackar laughs> vi snackar lite om en annan väldigt eh, speciell individ. Ah. Som heter Toby Fox som skapade Undertale. Oh. Han har ju nu i dagarna här presenterat någonting som kallas för Deltarune. Som är ett anagram av Undertale som man ändrar på bokstäverna i Undertale så kan man få fram Deltarune. Jaha, Eh, han har ju släppt det här då, Delta Deltarune Chapter 1 som är en eh, som är ett spel som han har haft idén bakom längre än Undertale. Ajman. Så han började jobba på det här för att han ville göra det här spelet och sedan så kom Undertale-idén in och så har saker hänt då. Eh, och det här är ju lite mer av det, det här är ju inte ett fullt spel det här är ett demo, det tar ungefär tre och en halv timme att ta sig igenom och det är första kapitlet typ men det är mer, mer av ett demo om man förstår. Liksom, om man lyssnar på vad han faktiskt säger Amen. så känns det mer som ett demo och mer som ett proof of concept. Och det är lite av en intressekoll för att bygga upp ett team för att jobba med ja. för att göra det här spelet. För att han har sagt att han vill fruktansvärt gärna göra färdigt det här spelet. Men han har en liten bestämmelse för sig själv. Att han vill bara jobba med ett projekt i max sju år. Sen så kommer han vara tvungen att källföra det För har han inte gjort det inom sju år Så får han inte för göra färdigt det och äh. Det är hans bestraffning <laughs> Så att det är en så här, så sak han gör för sig själv Men om han Själv kommer han inte kunna göra det här För att han har jobbat på det här spelet Det här första demot då, i flera år För, för, för fram det som, som tar ungefär Tre och en halv timme att se genom Ska man då bygga upp ett helt spel runt detta Så kommer det ta mycket mer än sju år Men Däremot om han har ett team som han jobbar med så kan man hjälpas åt. Hjälpa åt. Och då kanske man kan göra det snabbare och, och därför ja. få fram det. Jag ser ju, jag ser ju fram emot ett, ett lyckat spel. För att, eh, alltså Undertale, Undertale. Mm. grafiskt sett är ju det ingen aha-upplevelse. Nej, nej. Det är väldigt, väldigt retrografik. Ja, ja, ja. Men om du, om, du, om du struntar i grafiken och spelar den då. För att jag vet att det finns många som stör sig på den sortens grafik. Självklart. Men om du struntar i det och läser Storyn. Ja. Och, och följer med och läser vad gubben när du möter och sånt yep. säger. Och all, alltså, det, alltså, Storyn är fantastiskt bra och fantastiskt rolig. Ja, Och han har hållit kvar mycket av humorn i det här spelet också. För att det är ju samma person som har skrivit det. Så att ja, det, det finns sensibiliteter. Men jag vill inte säga för mycket om det här för jag tycker att alla ska ladda ner det här demot det är gratis så, och det tar ungefär som sagt 3-3,5 timmar att ta sig igenom det är jätteintressant, och jättekul jättemånga av karaktärerna som är i det är karaktärer från Undertale men det tror jag bara är för att det skulle vara lätta för honom att faktiskt få fram den här produkten så han ja. har bara tagit karaktärsmodeller som han redan hade färdigt. Ja, Mycket sånt som liksom spara tid, spara pengar. Men sen är ju det också då det är ju samma skapare så mm. att utnyttja samma värld igen mm. är ju inget konstigt. Det är det inte, men samtidigt så är, har han också gått ut och sagt att det här är inte samma värld allting som du har gjort i Undertale det är för sig själv. Ja, men ja, det, är det, det är ingen uppföljare. Det är ingen ett eget spel. Det är ett eget spel och även fast det råkar hända så att det liksom finns karaktärer så kan du se det mer som ett alternativt universum än ett liksom ja. Att, ja, så att mer så vill han att man ska se det och det finns ett par saker som är väldigt överraskande som jag skulle jättegärna gå in och prata om och vad de betyder och vad jag tror att de betyder och liksom analysera och men det ska jag inte göra här eh, framförallt för att mycket av det är spoilerigt och... ja, ja, vi försöker att hålla oss undan spoilers mm. om det inte är gamla spel ja, som jag inte fick spoila då nej, nej, nej, nej. <laughs> alltså, sorry, jag var tvungen <laughs> <laughs> men det märker man det. att du skämtade ja. Jag, förstår ja, jag måste bara lägga in chatten här lite ja Swedish så här och han säger en så bra sak som jag håller med om. Ja. Så om vi har några Blizzard-anställda som har lärt sig svenska och lyssnar på oss ja. så, så Mabaya and Ultrafail for Blizzard president. Jajamensan. Det, det, det håller jag med om. Det borde, vi, det borde vi faktiskt ha. Vi borde faktiskt vara presidenter för Blizzard. Ja, jajamän. Eller något annat ja. företag som behöver hjälp att komma på rätt bana igen. Precis, precis. <laughs> e, EO har ju en vacancy nu i sitt ja. företag. Ja, precis, precis. Och lika som Square då Ja, det ja. är eh, <laughs> perfekt. Släpp in oss i Final Fantasy-serien och släpp in oss i, i Battlefield. Så ska vi fixa lite saker åt Ja, när du, när du säger Final Fantasy-serien mm. så tänkte jag det här med PlayStation Classic. Ja. ja. Det, det, det, det, det har ju nämnts lite saker om PlayStation Classic. Jag vet inte om ni lyssnare vet om det. Nej. Men, men jag visste inte om det. Vadå? Och det är ju så här att eh, när, när, när du gör remakes eller, eller dylikt då till, till en ny konsol. Till exempel ja. Playstation 3-spel till, till PS4 och sånt mm. där. Mm. Så, så vet ju vi att Sony använder ju sig av emulatorer. Ja. ja. Nintendo gör det också. Ja. De har sina egenutvecklade emulatorer och sånt som de nyttjar. Jajamensan. Jajamän. Då kommer det skumma nu då. Det är som har folk, folk att rycka lite på ögonbrynen. Okej. Okay. Playstation Classic som kommer. Mm är ingen egenutvecklad utvecklad emulator. What? Nej precis. De ska... det är emulerat eller? Ja, ja det är ah, klart. Ah, De använde sig av PCSX Rearmed, som är en community skapad nej. emulator från tidigt 2000-tal. Ja men så det är ju den här EPSE, e den senaste versionen av EPSX-E -E -E som kom. Ja precis. Och, och, och vet du vad? De försöker licensiera den. Nej. Jo. På Okej. Okay. Kommer det lyckas, tror du? Nej, nej det, det. Det, det tror jag inte. Men det är ändå... För mig var det här bara, what? Varför ja. gör de så här? Nej. De har ju kunskapen till egna emulatorer eftersom de har tonvis av dem. Ja, ja. Ja. Men nej, nej, de går in och tar en community skapad Ja, och det är ju samma sak Nintendo. Mm. De har ju emulatorer i sina klassikonsoler och sånt också, det, mm. det vet vi. Mm. Men de har egenutvecklat dem. Mm. De, har inte tatt, de, har inte, de har inte snott en community-skapare något nej, nej, nej. Så det är ju helt okej. Okay. Det, det, det stora med det här är ju just att de en community skapar Varför då? Nej, det är verkligen <laughs> konstigt. Ja, jag, tyckte, jag tyckte det var fantastiskt. Jag vill helt enkelt så att han är bättre? Ja, det, det, det är ju den. <laughs> ja. Eftersom den har levt sedan 2000-talet och ja, lever fortfarande precis. idag som ja. en bra emulator. Ja, ja. Så ja, det är nej, lustigt. Lustigt det där. <laughs> oj, nu kommer ja, Förlåt, jag, jag skrattar åt chatten för ja. jag läste att belysning har kommit in i chatten ja. och drar en spoiler-alert. <laughs> ja, det är bra. Eh, tack så mycket för lyssning. hej och välkommen Får jag, får jag säga den spoiler? Ja, det, det, det får du nästan göra För ja. den är så, det, det är en sån ja. det är en sådan, ja. Spoiler alert Aerith dör Aerith, eller Aerith Aeris, eller ja. vad man nu vill kalla henne för Precis. Det, hon heter ju både på ok. Tjätbarn Ja, oh. annan eh, Men vi får återgå till Deltaroon lite grann här ja, jamen. Så är det så att eh, jämförelsevis med Undertale nu som han utvecklade då, uh -huh. eh, så fick han ju hjälp från Kickstarter för att göra det. Och då är det så att han fick ju mycket krav på sig via Kickstarter för att ditt och datan, det är så det funkar med Kickstarter. Liksom. Om man inte är en dusch så funkar det så. Ja, precis. <laughs> precis. Eh, men så att det han känner med det här nu då det är att det finns inget krav med produktionen vilket gör att han kan göra det mycket friare och bättre uh -huh. till det här nya spelet då. Vilket också gör att han vågar ta ännu fler chanser än vad han vågade ta i Undertale. Sedan så kommer det inte finnas några pre-orders till det här spelet. För att för han gillar inte det konceptet riktigt. Nej men alltså jag gillar den där killen mer och mer. Ja, han, han, <laughs> han, <laughs> han gillar inte det konceptet. Eh, och framförallt också att han gillar inte att jobba med det för att då har han han, han har utlovat ett spel i sådana fall ifall du kan en pre Ja. Oh. Som han fortfarande idag inte vet om han kommer kunna Nej, om man klarar av det eller inte precis. med tanke på hans egna krav på sig själv och dylikt precis. så, att, eh... så ja, jag förstår varför han inte vill sätta ut en pre-order och sådana mm. grejer och det... plus att han inte gillar det precis, så att det, det finns och det, det, det, många gånger så känner jag att fler folk skulle behöva tänka i de barnen <laughs> oh, ja och, oh, ja. och kanske inte fokusera sig så mycket på att man måste göra en prequel eller en sequel eller sådana här saker utan att du kan göra en sak som är ett alternativt universum i samma värld när du ska ja. göra en sån här grej det går ju också att göra Så att, hans tänk är ju lite som en, en, en frisk vind i spelindustrin på det sättet Ja precis. speciellt eftersom det här är ett indiespel som har blivit enormt stort vi ser ju mycket av det här i indieindustrin så vi pratar ju ganska mycket om de här nya fräscha idéerna när vi ja, pratar så vi pratar ja, mycket indie-spel. Men, men utanför där när du kommer till så här aaa titlar eller dubbel titlar i alla fall som man får nä nästan räkna det här som för att det är så stor cultural impact på mm. sakerna som, som man har tagit upp då. Så, så blir det ju det, det säger ju mycket mer Helt plötsligt. för liksom att indieutveckla spel kan bli så stora för att de har en bra idé. Ja, precis, precis. Vi har ju ett indie som som jag ligger på över 2800 timmar på. Ja, precis. Orcs Ja. Det är ju ett indie-spel faktiskt. Det är det? Ja, i Men det är och, och det är det återigen där liksom. det bygger i grund och botten det bygger det på att vi har en idé att vi vill göra det bästa survival spelet som finns. Ja. Och så vi gjorde om och så gjorde de det. <laughs> liksom <laughs> Är du färdig med honom? Jag är i stort sett färdig med honom. Det, det vill säga bara att det finns vissa ändringar i det här eh, battle också. Ah. Kan jag gå in på? Ah. battle med originalsystemet i, i Undertale då är att du har fortfarande så här att du måste dodgea lite olika saker som kommer och sånt, men det finns också ett mycket mer klassiskt eh, läge där du kan döda allting. Ja. Ah. Och då gäller det att matcha Precis som där, Men du har också två karaktärer med dig Och en av de karaktärerna vägrar att göra som du säger Så den attackerar hela tiden ändå Jaha, vad, vad snällt ja, så Det är omöjligt att göra en, en Liksom helt pacifist run i den här ja, spén, För att du kommer ha en, en person med dig Som gör som, som, gör som de vill Ja, men Jag förstår att han ändrar på de sakerna också För att det ska ju inte vara samma spel Och det är ingen nej. uppföljare till det spelet heller nej, nej. Så det, ja och, och det som jag tycker är fantastiskt, Höll jag på att säga mest fantastiskt med ja. det här spelet ja. är att eh, communityt har varit bakom det också. Ah. De har varit bakom förändringarna. Ja, jajamän. Ja, men det är nice. Det är roligt att höra. Ja. Det måste ju ändå göra honom som utvecklare lite extra pepp också. Ja, att, åh, de gillar mina nya idéer. Ja. Det är liksom wow. De gillar <laughs> mina nya idéer som egentligen är mina gamla idéer som ja. jag hade innan jag gjorde det spelet <laughs> ja. som, ni som ni älskar. Så att, Precis. Ja, nej. Det... Ah, det har nice. ja, nice. varit lite så här håll som sak att följa ja. lite det här ja, utvecklingen. Då, så att Det har varit kul. Sen så har du ju alltid liksom folk som säger att nej, nej, nej, nej. Ja, men, men det, det undgår ju man aldrig. Det kommer man aldrig undan. Men majoriteten är liksom väldigt positiva även till förändringarna i spelet då. Ja. Sen så kommer jag inte prata mycket mer om det här. Det finns att ladda ner. Sök på Deltarune så hittar ni det med en gång. Jajamän, jajamän. Ja, ja, ja. Jag tänkte då, när jag ändå har nämnt Ark. Ja, precis. Ja, så går jag in på Ark. Men gör det. Ja. <skratt> Ark Survival Evolved. Världens bästa överlevnadsspel. Världens sämsta spel samtidigt. Det är fantastiskt att det kan vara både och samtidigt. Ja. Det är nämligen så här: att Studio Wildcard som ligger bakom det här. Ja. Yep. Vet inte hur man programmerar spel överhuvudtaget. Nej. Nej. Nej. Det, är, det är liksom om du tar. Vad heter det? playstation versionen mm. Jag har inte spelat den själv. Jag har vänner som har spelat den. Eh, vissa dagar och sånt så har de fått sitta alltså, timmar för att försöka logga in. Oj. Ja. Eh, så dåligt är det. Eh, det. Det tar mig som, som har en... Jätte, jätte, eller Inte jätte, jättelängre. Men en mm. väl, någorlunda ja, bra, en bra dator. dator. Ja, det, bra I dator. Men, det tar mig ibland över fem minuter att logga in i ett spel. Oh, I nej. loading screen. Det är inte bra. Nej. Det är det verkligen inte. Nej. Nej. Sen har du såna här grejer då att i det här spelet kan du aldrig logga ut. Vilket är en av de roliga, häftiga grejerna i det. Ja. När du loggar ut så, så ligger din gubbe i avsvimmad eller sover. Eller vad du nu vill kalla det då. Ja. Och kan bli dödad i spelet. Och du kan bli rånad när du är offline och sådana här saker. Mm. Då, då, då har de haft sådana här fel i originalspelet då. Mm. Som till exempel att om du loggar ut på en ceiling-del, för du kan bygga hus och sånt där. Ja. Om du loggar ut på en takdel och sen loggar in så, så kan du ramla igenom hela världen och förlora alla dina bra saker som du har samlat på som du har på dig. Ajman. Istället för att fixa en sån uppenbar bugg som är en av de största buggarna som folk har skickat in klagomål om yeah. så valde de att lägga in ny nydinosaurie efter ny efter ny efter mm. och höll på så i över ett år innan de fixade den buggen. Ja. Vilket är helt sjukt. Det är helt galet. Nu när de har släppt sin sista DLC, yeah. slutet på spelet. Yeah. Det, de, de har gått ur Early Access, det är inte längre ett betaspel. De har sålt spelet, de har höjt priset på originalspelet. Till ett fullläggspelspis. Full full, precis, precis. Och, nu, och så har de släppt två stycken dlc mm. Och nu har det, ja, det tredje dlc kommit som är slutet på hela historien. Precis. Och då finns det olika bioms, det finns liksom Öken och vinter och sådana här roligheter ja. som är, ja. du, du kan hitta olika dinosaurier och djur beroende på ja. vilket ja. biom du är ja, precis. ja Jag tog en vända upp till snöbiomet. Ja. Utforskade lite där för jag försökte utforska hela kartan eftersom jag älskar det här spelet. Alltså kartan och så. Alltså det är förbaskat snyggt alltihop. Ja. Ja. Uh, sen kommer du upp till snöbiomet. Ja. Och helt plötsligt så finns det sjöar som du inte ser sjöarna. Men du ser saker som simmar i luften där sjön borde vara. Du, du, du, du går igenom och heter berg. Mm. Som inte du ser dem men de existerar inte i spelet så Nej. att du kan gå rätt igenom dem. Du, du, du fastnar på en vägg som inte existerar för där sitter ett berg du inte ser. Ja. Det här är alltså ett släppt DLC till ett fullvärdigt spel. Mm. Alltså, som vi betalar fullpris för. Och inte nog med det. Inte nog med hela den här grejen. Utan det var ju även så att vi release. Det var ju, ju katastrofal release på spelet också. Det var ju så att vi satt ju uppe, jag och mina vänner som, som älskar det här spelet. Ja. Och, och vi skulle skapa en ny, ny tribe med 40 plus personer och allt sånt här då. Så vi satt uppe en Timme gick efter launchtid. Två timmar gick efter launchtid. Tre timmar gick efter launchtid. Fyra timmar gick efter launchtid. Fem timmar gick efter. Alltså, varje gång så, så, så sa, de, sa de på Steam att uh, det släpptes inom en timme. Det släpptes inom en timme. Ja, det, till slut så ändrade Steam så att istället för att det stod sjätte som var dagen då det släpptes så byttes det ut till 7:e. Yeah, ja, det amen. tog så lång tid. Ja, så det vi kom var inne på den 7:e till och med. Ja, men det kom vi 2-3 tiden på natten till slut. Mm. Det skulle släppas 17.00. Ja. Vi satt ju, jag, jag satt ju faktiskt med dig och eh, din, din kompis Mikey som också väntade på det. Ja, men vi körde lite Monster Hunter istället. Så att, så att ni fick komma in och hjälpa mig på Monster Hunter istället <här> så att ni ja. hade någonting att göra medan ni satt och väntade på det här. Jajamän, och sen när det väl släpptes så, så valde vi att nej, vi tänkte inte hoppa in och spelade. Vi fortsatte lira lite mer Monster Hunter med Ultrafail. Och så går vi och lägger oss sen. för. Att... Ja, och så startar vi spelet dagen efter istället. ja. ja det tror jag var färd också. Ja, alltså. och, och dagen efter så haha, gissa var vad det första jag fick göra var. Dra, dra ner en 2,5 gig uppdatering ja. med fixes. Ja, precis. Det, det. Nu, skri, nu ska vi se här. Nu, nu skriver Swedish Cheese. Mm. Alltså fixa buggarna innan du gör nytt material. Buggarna blir svårare att fixa ju längre du utvecklar. Det är ju samma sak med Age 1 c 1 Det byggde allt på en redan trasig kod. Ja. Precis exakt så är det, Swedishies i Ark. Bara ja. att det här är till och med sämre kodat. Ja, och det är, ju, det är ju en sån sak som vi också pratar om då när vi pratar om det här. För vi pratar ju en hel del utanför podden också. Som ja, jag det är säger. klart. Och vi pratar nästan varje dag, så det blir ju mycket prat. Liksom. Ja, ja. visar det så. <laughs> och då ska man ju försöka komma ihåg de här konversationerna som vi har haft hela tiden också. Och försöka, <laughs> försöka liksom utveckla dem också. Men då var det ju så att det vi pratade om då när vi pratade om hur dåligt kålat det här verkligen är. Ja. Så pratade vi om exakt samma sak där. Varför fixar man inte buggarna innan man utvecklar saker? Och då kommer vi, kom vi fram till det att förmodligen är det så att teamet bakom det här, de är jätteduktiga på att vara kreativa. Ja, men inte så duktiga på resten. Precis. Ja, jaman. Kan och mycket det, väl vara så. Och det kan mycket väl vara så att, att Och det då... är ju från början en indie studie mm. som har blivit sålt ett större nu då. Precis. Men fortfarande nu när det är ett större ja. så är det bajsfel. Men det är ju förmodligen så att när de här, de här, det här större företaget har liksom fått ta över det här ja. så är det ju fortfarande baserat på den trasiga koden som var på ja, början. precis, precis. Och då är det ju svårt att fixa. Fast det. vill du veta något fantastiskt med det? Aha. Här ska ni få höra historier. Oh. Ja, nu jädrar ska vi sätta oss riktigt här också. Ja, okej. Vi myser in oss i, i ja. skägget och lyssnar på en värm historia här. Precis. Först kom ARK. <laughs> ja, bra början där. Efter Ark då så har ju Ark DLC som jag nämnde att den sista nu är tredje DLC. Precis. Först kom Scorch Earth och sen kom Aberration. Mm. Det är original DLC:erna. Yeah. Earth, Aberration och nu Extinction. Yeah. Ja. det är story. Men det har kommit andra officiella kartor som inte är story based. Precis. På samma sätt då. Precis. Och då har vi två stycken The Center och Ragnarök. Yeah. The Center är den första av de icke sena mm. som kom och den är gratis för alla som originalspelet kan spela på The Center. Yeah. The Center är ett mod från början. Uh. Ja. Det, är, det är en karta som är, vad är den, typ 5-6 gånger så stor än första kartan The Island. Okay. Så stor är den. Yeah. Uh, den är gjord av en person. Endast en person. Yep. när de, de köpte ju självklart upp det här. Och den här killen blev anställd. Yep. Uh, när, den, när han släppte den kartan som ett mod. Så var den mindre buggig. Än den första kartan där Island var. Ja. Som de hade hela sitt originalteam på. Ja, Hur fan kan en person lyckas göra en karta. Och de kan inte göra det med originalteamet. Nej precis. Och ett av kraven han hade. När han och gick med på att sälja allting. Yep. Var att han skulle vara den enda personen. Som arbetar på The Center. Ja. Och det är han. Ja. Och det är fortfarande en av de bästa karterna när det kommer till minst buggar och glitchar. Och vi pratar en person! Ja, tänk man ha fler, av den, fler som den personen i originalteamet. Ja. var vad mycket färre buggar de kunde ha. Ja, och sen nämnde jag ju lite snabbt också Ragnarök. Ja. Som är en ännu större karta än The Center. Ja. Den är skapad av olika populära modgrupper ah. och originalteamet. Oh. Så, så det, det, det finns jättehäftiga kartor där ute som du kan spela på privatservar och sånt, ja. som inte originalteamet har gjort, som är grympopulära. Ja. Och de skaparna och de modsen har de tagit in för att hjälpa, hjälpas åt att göra den här kartan Ragnarök. Mm. Så den är ju fantastiskt bra. Ja, det är, är ju jätt, jättekul. Och, och, så, och så släppte de Aberration Ja. Som var hur, hur jädra bugget som helst i början. Ja. Och nu släpper de Extinction, som är ännu mer bugget <laughs> än vad Aberration var. Nej, det är så, helt nej. sjukt. Ja, men dum som jag är så sitter jag ju och spelar det här dag ut och dag in ändå. Jo. För att jag älskar... Efter 2800 timmar så är ja. det svårt att säga att man inte gillar spelet. Nej, men precis. Det, <laughs> det är ju det. Men samtidigt så är det visst ett spel kan vara bugget, men har det de här... För att återigen, vi kommer tillbaka till det här med att du har en grym idé från början. Jajamän. Det är alltså i sin idé, sitt idéstadet i fröet i rötterna så är det så bra koncept. Att man förlåter buggarna till en viss del. Ja. Ja, men. Och grejen är att vi sitter då svär och gnäller i Discord över alla de här jädra buggarna och problemen vi får för dem och sånt. Mm. Men ändå så är det ett så fantastiskt bra spel att vi sitter där och fortsätter spela timme efter timme efter timme, nonstop. Vi snackar alltså häromdagen så, så, så, så satt jag uppe till sju på morgonen ja. för att tämja en dinosaurie. Ja, det, så, var det, det var det du gjorde alltså? Ja, Aha, okay. så, så, <laughs> så, som äter, äh, tog, tog över det i ett lång tid. Ja. Men det är en ny dinosaurie som inte jag har ägt innan och... Jag älskar han. Det är, det är enligt mitt tycke nu min absoluta favorit i ja. är En gasbag. Ja, han. det var det ni pratade om. I... Ja, ja, precis. Det är en flygande liten chockis som blåser upp sig med gas och han svävar fram. <laughs> Skit gullig. Ja, ja, det var ju faktiskt <laughs> så att jag hoppade ju faktiskt in snabbt i er Discord, för jag såg att jättemycket folk som jag tycker om var inne i en... Ja, i min röst, egna Discord-kanal. Precis, i en, ja, röst, en röst, röst, röstdiskussion där om Ark då. Jag kan ju ingenting om Ark, jag spelar inte Ark, men jag såg massa folk som jag tycker om och jag ville bara komma in och säga hej. Ja. Och då pratade ni lite snabbt om olika saker och, och då hade ni ju faktiskt kul när ni spelade. Ja, det är ju det. När vi spelade ihop så har ju vi fantastiskt roligt. Ja, precis. Så det, ja. Så men det är en... Utöver buggarna så har man ändå kul med det. Ja, och det är så bra det här överlevnadsspelet att alla att alla andra ja. spel helt plötsligt känns alla andra survival-spel, ja. alltså samma genre pratar vi om, ja. känns alltid som att det saknar saker ur dem istället. Ja. Så bra är detta. Ja, ja. Så det ja. Mm, jag mm. rekommenderar det. Ja. Jag, har, jag och alla mina vänner som spelare ihop vi säger ungefär samma sak, och det är att till ARK så har man en väldigt speciell hatkärlek. <laughs> <laughs> och det är så, det är verkligen så. Ja, det är, det är lite kul ändå. Uh, men vi kan titta in i chatten lite grann här. Vi ser att Mr. Cheese har kommit in. Ja, så välkommen, vi... välkommen. Så nu har två oster i chatten här. Ja, precis, precis. Uh, tja, har jag kommit i tid för slutet? Ja, inte riktigt än. Vi, vi har lite togklar ja, kvar att prata om faktiskt. Uh, och sen så säger Swedish Cheese alltid Kevins fel. Uh, ja, jaman. Och det, det är det. ju sant. Det är ju Kevins fel. -ja. för alla som inte vet vem Kevin är kan gå tillbaka och lyssna på, jag tror det är fjärde avsnitt eller någonting, när vi pratar med... Uh, Elden Pixels, Elden Pixels precis, precis bakom Alvas Awakening. Ja, Sen säger ju över Mr. Cheese då, själv aldrig blivit arg när buggar händer i spel. Don't know why, maybe I just like Broken Games. Ja. Det är ju faktiskt så här, Mr. Cheese, att när Ark när, när kom ut, det är mycket enklare idag. Idag är det liksom blöjvarning på hur lätt spelet är. Ja. När det kom ut så fick du alltså sitt 10-15 till 15 timmar IRL mm. för att tämja vissa dinosaurier ja. när den dog 5 minuter efter på grund av en bugg då, då blir man arg. Då blir man vi, vi snackar att du har suttit uppe <laughs> konstant 15 timmar för det och den jag. dör av en bugg. Ja. Och du, du kan inte få tillbaka för det här är online multiplayer. Ja. Det är inte ens om du har spelat in Nej. allting som händer så går de in och hjälper dig. Nej. Så då, då blir man arg. Swedish cheese säger ju också 2800 timmar av jag hatar detta spelet urs aldrig mer. Ja, typ, typ Nej, men jag har haft så alltså jag har så många fantastiska roliga spelminnen i Ark så det är inte sant alltså. Jag kan ju också berätta en liten sån här trivia sak för folk som kanske är intresserade av vår podd och tycker att den är lite speciell och rolig och sånt där. Ja. Så är det faktiskt Ark är en av anledningarna till att till att Game Over existerar överhuvudtaget. För att det var det vi pratade om den gången som vi bestämde oss för att men varför sitter vi och pratar om det här här och inte spelar in det? Ja, precis. För då, precis. För då hade jag, jag tror att den senaste delen i nyligen hade kommit då. Aberration? Ja. Ja, oh, inte nyligen. Eller så var det... Nej, nej, nej. nej nu vet jag vad det var. Uh. Det var att den skulle gå ifrån att vara... Uh, ja, där, Just det, det gick, gick ifrån Early Access early så access blev ett, ett riktigt, riktigt spel, spel. Precis, så det. Och så satt vi och diskuterade Över hur skrattretande priset var Precis, för att exakt De tog över 70% mer Än vad vi andra betalade för precis. det Precis Så, att, nej, men, så, så att det är därför som, som Game Over finns faktiskt Jajamän, bland, annat här, bland, bland annat Självklart Ja, det är i princip vad jag vill säga om ARK. Att där men det är buggigt. Spela det. Jag älskar det. Jag, älskar det. Alltså, jag har så mycket att säga om ARK att jag inte kommer på någonting överhuvudtaget att säga mm. om det. Ja. Nej, det är, det är ju. Ja, nej, men det är det. Skulle, skulle vi släppa loss dig att prata om allting som du kan och vet om ARK och vill säga om ARK så skulle vi inte komma härifrån. Nej. Så det är, Jag kan nog, det är säga bra att, att vi sätter en punkt där. Ja, och allt det här i, i Ark är det är djupt. Ja. Det är filosofiskt. Du får tänka mycket. Precis. Det, det är inte lore på det sättet att du följer en berättarröst och sådana här grejer. Nej, utan nej. Du, du hittar ledtrådar ja. ute i det vilda. Precis. Det är loreet. Och läser inte du de här grejerna, då kan du inte loreet. Men det fantastiska med det här spelet är att från början fanns det inte ens lore. Nej. Och vi spelade det och älskade det som Precis. ett överlevnadsspel. Bara det. Och, ja. och nu finns det så mycket mer förutom det också. Precis. Så överlevnadsspelet i sig är helt fantastiskt. Mm. Och sen om du även är som mig då tycker om att jaga lore och sådana här grejer så mm. blir det ännu mer fantastiskt. Precis. Och du får achievement av att tämja varenda sak i spelet och massa sådana här roliga saker. Ja. Du får starta, du får starta en till. en Archive. <laughs> Jag älskar det. Mr. Cheese säger också Somewhat broken game koff, Skyrim-koff. <laughs> Och Swedish Cheese säger du får starta en till podcast vid namn The Archive. ja <laughs> Jag gillar My, det bra Det är faktiskt ett väldigt bra namn ja. på, på en podcast som pratar om lore från Ark. <laughs> det är ett väldigt, väldigt bra namn. Men vi, vi, ja, vi, lämnar vi lämnar Ork Vi lämnar Ork Jag jag spela när jag kommer hem. Ja. Och jag, jag ska spela lite Monster Hunter faktiskt när jag kommer hem. Nice. sen. Nice. Alltså. På tal om Monster Hunter. Ja. De har ju haft ett, ett tvåveckors event eh, på ett nytt monster som ja. inte har fejla slåss mot den. Precis. Och det är lite tråkigt eh, eftersom det är bara tvåveckors event och eh, Monster Hunter World fungerar ju så att allting har ju kommit Allting kommer till konsol, sen kommer det till oss på PC Precis. mycket, mycket senare. Yeah. Men då är det så här att det eventet som är nu som gör att du får döda en boss, jag vill inte säga för mycket eftersom mm. Ultra Fail mm. inte har gjort det, så jag vill inte spoila. Nej. Men de har haft lite connection-problem och dyligt med sånt. Mm. Så de har utökat eventet från två veckor till tre veckor. Så vi har en vecka till att spela det och vi sitter inne på den veckan nu. Jajamensan. Ja. Så Så Kör! Har ni inte hunnit in och köra? Man behöver vara HR-16 för att köra mot den. Yeah. Och det är så värt det för att det är en av de roligaste striderna i Monster Hunter World. Ja. Ja. Av de sakerna vi på PC kan spela. Ja. Det finns fantastiskt mycket roligare strider om du spelar det på konsol. Men för oss på PC så, så är det här en av de häftigaste. Precis. Plus att vi pratade ju om den här fighten i ett tidigare avsnitt. Yeah. Och gick ju igenom hur mycket olika nya vapen du kan få av precis. den här också. precis. Så det är, det är, om du vill veta mer om det så kan ni gå tillbaka till ett gammalt avsnitt om ni inte redan har hört det. Då ja, precis. Det. precis. <laughs> uh, jag vill, uh, jag, jag har en sak kvar bara att prata om nu faktiskt. Ja. Och det är ett uh, nytt spel som jag har blivit helt förälskad i. Åh, oh, wow. Jag, ja, jag hörde är konceptet. Är det story of Mabaya? Ja, precis. Jag hörde, ja, jag hörde konceptet och tyckte att det här låter... Hur bra som helst. Jag måste ha det här. Och det, jag förstår att jag är, det är väldigt specifikt för mig. Att det här är väldigt inriktat på vad jag tycker om med spel. Och det här är alltså ett spel som är. Det är en visual novel som är eh, baserad så, runt att du är en barista på ett eh, nattöppet café uh -huh. i en fantasyvärld. Eller en alternativ värld från vårt settl från 2020 som utspelar sig liksom i en fantasy, med fantasy-karaktärer. Och du är en barista som ska lyssna på folks problem. Och hjälpa dem med sina problem genom att göra olika uh, kaffedrinkar. Mm -hmm. det, det, det låter ju faktiskt lite häftigt. Och det, det, ja, det finns som ett demo. Alla ner Det är betala vad du vill för det. Jag skulle rekommendera att folk betalar väldigt lite för det om någonting överhuvudtaget. För det är väldigt, väldigt kort. Men det är också väldigt representativt för vad du faktiskt får ut av det. Oh. Så att det kan vara värt för de som tycker om visual novels att det göra det här. För att det är väldigt nice. Och jag bara känner när jag spelar det här demot, hur all stress bara rann av mig. Ah, och jag bara Ja, det kände är ett relaxing game. Det är väldigt relaxing game. Och Sånt gillar jag. Också. musiken i det är liksom så här retroinspirerad, new wave-aktig grej tillsammans med lite lounge- jazz-aktig Så det är väldigt häftig musik i det också som också hjälper till att få den här lugna och bara smälta bort känslan. Vad heter spelet, undrar belysningen i chatten? Ja, jag kommer till det. Eh, spelet, <laughs> spelet heter Coffee Talk. Coffee Talk. Ja. Och det, det finns att ladda ner med en gång eh, redan nu. Så ni kan ju, när ni sagt sitter och lyssnar på det här, för ni lyssnar på det här live så ni ja. kan ju faktiskt gå in och ladda ner det med en gång. Som sagt, det finns som demo att göra. Mycket mycket rekommenderat. och Stilen på det är eh, det är så sån här pixelart, fast mer avancerad pixelart kan man säga. Okay. Som är som är inspirerad av 90-tals animelux. Så att du får den här 90-tals animelucken för liksom hur de var handritade med uh -huh. pixelart blandat. Och det gifter sig verkligen med, med den här lo-fi soundtracket som, som är med här då. Och det är ett eh, företag som heter Togi Productions och det kommer någon gång under 2019. Ja, ah, nice, nice. Så att, ja. Eh, Håller vi ögonen på? Det tycker jag definitivt. Och, och i här i, i början då så får man så, så får vi bara träffa eh, tre av eh, karaktärerna som, som man kommer får väl lära sig att mer under hela tiden. Och det är en, en författare som eh, som ofta kommer som en... en besökare som återkommer ganska ofta. Ja. Så, att, så att där får man då liksom lite, lite story om sig själv och kaféet också genom henne då. Ah. Och samtidigt får man lära känna hennes karaktär bättre. Och sen så har man folk då, nya folk som kommer in och det är två personer som kommer in. Ett par som har lite problem men jag ska inte gå in på det mer, nej, jag tycker nej. att folk ska testa det. För precis, här. precis. Det var ju det med spoilers. Precis. Får inte jag spoilat så gammalt nej, spel, nej, nej. får inte du spo spoila nyare? Nej, speciellt inte när <laughs> demo det är så kort också. Ja, är, precis, så att, precis. Det är det enda jag tänker säga. Ja. Det och hela grejen är ju då, precis som i alla visual novels, är att allting är, allting är baserat i karaktärer. Ja, och story. Så att, och i det här finns det ju knappt någon story då, eftersom du är en barista som lyssnar på andras problem, så det är bara baserat i karaktärer. Så det här är en riktig karaktärstudie. Ja, nice, nice. Så att, Plus att du får lite, du får lite mysiga minigames eh, genom att Laga lite olika kaffe. Det är speciella <laughs> sorter. Precis, det perfekta kaffet som, som de här behöver för att ta sig igenom sin ah, kväll. Det är lite som, som vårt perfekta kaffe idag. Precis, jag vi har skulle gjort en, precis komma till Nej men Vi har gjort en egen liten mix här. Vi har ett väldigt, väldigt mörkrostat kaffe som är, är döpt inferno. Yeah. Ja, ni, yeah. ni hör ju hur tufft det är. Yeah, yeah, och så har vi ett kaffe som är lite mjukare och rundare och är smak av Irish Cream. Ja, precis. Ja, så vi gjorde en, uh, i, uh, en Irish Inferno. Precis. Egen <laughs> blandar. Ja, Iman, vi blandade de två sådana, var perfekt. Det var riktigt var riktigt aha, bra faktiskt. Aha. Och Det tog oss igenom den här kvällen med våra problem som vi hade med de tekniska problemen där innan. <laughs> ja, så att, uh, hjälpte oss att lugna ner och Precis, så att man uh, förstår att uh, det, det är så man ska jobba på det här. Ja, jag uh, om vi går tillbaka till chatten och tillbaka till Monster Hunter. Ja. Så uh, undrar Lattil, hur. Byter man bete på PC, då undrar jag vilket bete. Tänker du... du jag tror att du menar fiskebete. Fiskebete? Ja. Skrolla. Tryck på E. Okej. Okay. Ja. <laughs> om du bläddrar bland... Eh, om, om, om, om du verkligen har hittat det nu. Aja. Men jag kan ta det ändå. Amen. Om ja. du bläddrar bland dina items som man gör med alla items som du ska dricka pott eller vad du nu känner för. Så hittar du det där och puff. Ja. Okej. Okay. Man håller in i Q sen scrollar man. Okay, ja, men det är väl... ja, man håller in i Q beroende på ja, okay. vad du använder för vapen. Ah, ja. okej. Okay. Så ja, det, ja. Är ja, okay. ja, det är olika. Alltså. Ja, okej. Det är det alltså. Och när vi ändå är inne på Monster Hunter igen. Mm. Hur var det att spela med två stycken som har spelat lite längre? Det var skitkul. Det var det, jag hade också fantastiskt ja. roligt. Ja, det är riktigt, riktigt roligt faktiskt. Eh, det var... Jag har ju spelat med andra randoms också ja, en del. Uh, och det, det är ju, visst, det är kul att spela med dem. Men när man spelar med er som också är kompisar liksom och ja, kan en men. massa. Jag fick lära mig jättemycket mycket också. Ja. Saker som jag inte visste. Uh, för att det, det, det är lite tråkigt med Monster Hunter är att spelet är ganska dåligt på att förklara vissa saker. Ja, men deras tutorials är inte de bästa. Nej, och väldigt mycket av saker känns onödigt komplicerade och sånt där också. För att vissa saker visas inte förrän man kommer till en annan meny och grejer. Ja, men och vissa saker berättar de inte överhuvudtaget. Nej, precis, precis. Så att, ja, nej, det, det finns lite sådana saker. Men jag, jag såg någonting här, äh, Mr. Cheese skrev någonting här också, om äh, Monster Hunter. Så roligt att höra om Monster Hunter World, att, äh, alla olika event som händer, och vissa person, äh, personen som... Tjata på, på en att äh, jojna med när man själv vill. Ja, precis. Inte bryr sig lika mycket. Nej, äh, det... det är ja, jag är med. Om eventen, om personer, om eventsen. Ja, precis. Eh... Äh, det finns bet i Monster Hunter. Eller vad har jag glömt? <laughs> ja, du har, du, ja. Mr. Cheese, du har, jag tror du har missat en hel del av, av de andra grejerna som finns i Monster Hunter. Förutom att faktiskt jaga monster. Ja, du kan ju fiska till exempel. Och ja. Som vi om här. Ja, jajamän. och samla på critters. Vilket ja. är fantastiskt. Jag älskar att samla på critters. Vet du vad? Nej. Men nu, nu, nu, vi, nu hoppar vi helt ur podcasten. Här, helt ja. förstås, kände jag ja. bara sådär. Men <laughs> vad? vad? Du, du berättade, för att vi var på en karta eh, när vi spelade tillsammans, du och jag och Latil. ja. Och i natt, när jag satt och spelade det. Så hittar du skalbaggen. Så hittar jag skalbaggen. Ja, ah, grattis! Så grattis. jag har fått... Jag har fått <laughs> du har fått en rare skalbagge att Precis. sätta på väggen i ditt hem. Ja, jag, jag, jag hade helt glömt av det förrän du nämnde det här med att man kan göra andra saker att fånga critters nu. Ah, ja, Jag är helt blockat där för jag var så trött när det här hände. Ah. Och sen så höll jag på med en massa andra saker, så det här bara kom tillbaks i mitt minne. Ja, jaman. Helt tröttligt nu bara. Ja, det är fantastiskt. Ja. fantastiskt. Nej, det var ju spännande. Ja... Varför är fiske annorlunda ja, när äh, vi på vapen? Det är det inte, till. Det var jag som tänkte fel, var det? Ja, aha. Utan jag tänkte inte på att när du väl har equippat fiskespöet så får du upp en annan slags uh, meny. Ja, ja, precis, ja precis. Precis. Så, nej, det, du, det är inte annorlunda. Du, du har rätt. Det, ja, det är bara ja. att använda Q. Precis, precis. Ja, men... <laughs> ja, det är faktiskt allt jag har att prata om. Jag har en sista grej. Du har en sista grej? Jag har en sista grej. Oh, det jag detta? får vara med. Ja, det du får vara med. <laughs> uh, jo, det är ju så här att uh, jag är ju såld i Switchen. Det har ju vi pratat om. Ja. Nintendo det. Switch är ja. jag såld i. Nu vet jag vad det är du pratar och om. Och ända, ända sedan jag skaffade min Switch så har jag gnällt över en enda sak med Switchen. Ja. Och, och det har de fixat nu. Yeah. Yeah. Jag, jag undrar, alltså det här är ju alltså en, en surfplatta i sig. Ja. Ja. Så jag har ju alltid ifrågasatt, var, varför finns det inte appar på dem? Precis. Så som Spotify och Netflix och sådana här grejer. Mm. Nu har de äntligen introducerats och vi åtminstone har fått YouTube. Ja. Vi har YouTube på Nintendo Switch nu, vilket i mitt huvud öppnar vägar för andra appar också. Ja. Så har vi riktigt tur så kanske vi får både, både Spotify och Netflix där på också. Precis. Crunchyroll hade ju inte varit fel heller. Nej, nej, nej. Absolut. För, för oss fantastiskt. Precis. <laughs> nej, så att, och det är precis som du säger. Nu finns, alltså, nu finns alltså YouTube. Och det öppnar ju upp för att andra företag ska hänga på här. Annars kommer ju YouTube dominera ännu mer än vad det redan gör. Ja, men det Precis. Till, när det kommer till marknaden Precis. Uh, Jag ser här i chatten Mr. Cheese Jag gillar uh, MHV Av det jag har spelat Men jag har inte gillat att spela med det jag har spelat med än Så länge Har känts väldigt mycket som så här spelar man optimalt mm. Typ en liten anledning Varför jag inte har spelat det så mycket Som på sistone Eller yep. så mycket på sistone mm. Då kan jag faktiskt säga som kommer också från att vara ganska nobi och spela med, med Mabaya och Mikey. Ja, Mikey ligger på, på 250 timmar plus. Mm. Bara på PC. Han har även spelat det på konsol innan ja. det släpptes till PC. Ja. Jag ligger på 100 timmar plus. Ja. Så att vi, vi har ju någorlunda erfarenhet i spelet. Precis. Så att vi skulle kunna säga till UltraFail så här att det här är det optimala. Nu kör vi. Ja. Det var inte alls så. Jag fick lite tips på saker som jag skulle kunna ha. Och frågan, ska vi jaga efter det? Och då tyckte jag, eh, ja det ska vi. Ja men grejen är att vi vill ju, alltså Ultrafail har ju köpt spelet för att njuta av det på sitt sätt. Precis. Och, och bara för att vi kan mer innebär inte det att vi vill förstöra spelet för honom. Nej. Och skulle han sagt att nej, men det vapnet intresserar inte mig. Då nej. hade vi bara sagt, bra, vi tar något annat. Precis. Det är ju upp till ultrafail. Mm. För att vi, vi gick ju in för att spela med honom. Då får mm. ju vi gå ner till och spela på den nivån där han är. Ja. Så och, enkelt är det. Ja, precis. Och vi hade ju jättekul också. Ja, fantastiskt. <laughs> <roligt>. <laughs> och, och så fick jag ju, som sagt, jag fick lära mig andra saker om vissa vapen som jag inte redan visste saker om. Till exempel den här, det här Greatswordet. Ja precis, att du kan ladda det på ett speciellt sätt Precis, jag fick ju reda på att jag kan göra en grej med min Switchblade, jag visste om hur jag gör det med det här vapnet som jag spelar Aha. men jag visste inte om hur man gör det jag visste om att det kunde göra det men jag har glömt av hur ja, amen. Ja, amen. och framförallt också vad det innebar ja. det visste jag inte för det förklarar de inte någonstans nej. i det här spelet. Nej, nej, det gör de inte. Det nej. finns massa hemliga attacker som du inte får lära dig. Ja. ja. <laughs> och sen också så fick du lära dig om diverse olika buffar som kan hjälpa dig när du spelar solo och sånt. Mm. Så för att det är alltid ett problem när man möter nya monster så får man alltid stor stryk av dem. Yeah. Och då kan det hjälpa med specifika buffar och sånt. En sak som aldrig ska underskattas i Monster Hunter World, mm. det är buffar. Yeah. Buffar är det bästa som finns i det spelet. Ja, verkligen. Både solo och i party. Och det, det kan man verkligen, det kan du verkligen märka om du ska gå in i en fight och inte äter innan. Oh, oh, då, ja. då märker du det med en gång hur mycket buffarna gör. Ja, och så märker du jätteskillnad beroende på vad du äter också. Mm. Det, det, jag är inte riktigt men det, det jag märker framförallt är ju på hur mycket HP och hur mycket defens man får. Ja, det, är ju där, det är ju där mitt stora problem ligger. Jag tycker inte jag får till och med försvar i min, i min bild för tillfället. Ja. Det, det är där jag är inne och tänker just nu då. Jag har försökt börja tänka på men vad kan man göra för kombinationer av olika saker istället för att gå runt med ett sätt som, som jag har kört hittills då. Jag ska nog lära dig våra No pot, no pot Mhm. Mm den är nice. Invincibility-bilden. Ja. Jajamensan. Det, det, det ser jag fram emot. Jag håller fullständigt med Lattil i chatten. Mm. Det är viktigare att spela roligt än optimalt för mig. Ja. Och det håller jag hundra med om. Ja, och och det, det är därför vi, vi spelar jättegärna med nya spelare och liksom, ja, hjälper dem eller spelar på deras nivå. Vi, vi kan ju ändra equipment så att vi, alltså, du blir inte starkare i det här spelet för att du går upp i level. Du, det enda som händer är att du har mer player knowledge. Precis. Så du kan gå tillbaka sätta på dig vapnena du hade på den tiden och spela på exakt samma nivå som de nya spelarna och sådana grejer. Ja. Så att, nej, jag håller fullständigt med. Spela, gå inte ut och googla att, ja, det här är det tyngsta, bästa av vapnet. Alla nej. använder det. Nej. Spela vad du tycker är roligt. Ja, det är ju samma sak som när vi pratade om vad jag skulle, vad jag skulle försöka satsa på för att få lite lättare mot, nu var det några giganter vi pratade om här. Ajman. Då pratar vi om att ja, men vi skulle kunna göra det här, eller vi skulle kunna göra det här eller vi skulle kunna göra det här. Göra det här, beror lite på vad du tycker. Ja, precis. Det är ju ditt satt, val. Precis. Det är ditt spel. Precis, och det, och det är ju precis så man ska spela som en mer erfaren spelare tycker jag. Ja, det tycker jag med. Och det är det som gör mig jättearg i till exempel MMORPG och mm. sådana här mm. spel. För att de erfarenaste spelarna de är inte sådana. De är ofta jävla nedlåtande mm. mot uh, nybörjare och ja, så. Ja, gatekeepers tycker jag att om du inte riktigt spelar om du inte har räknat ut det här hittills. Ja, medan jag känner att det är klart att du ska fråga, och ja. kan du inte lära dig. Nej, men precis. <laughs> precis. Så att ja, nej, men för att komma tillbaka till, till det vi faktiskt pratade om då, ja. Switchen har fått Youtube. Precis. Vi hoppas på att det kommer komma lite andra sådana appar också, som Netflix framförallt är jag väldigt sugen på att ha till, ha till Switchen också. Framförallt för att för, av, en person, av den personligaste anledningen av att här ute i lokalen intill oss här, som är Level Ups lokaler så brukar det kunna vara så att vi hamnar där lite någon, någon timma tidigare eller, eller två timmar eller man ska sitta här i efteråt och efter man har regerat och det är för lång tid för att åka hem eller åka till jobbet och det är för kort tid för att åka hem ja, och sådana här saker då det, har det varit trevligt att vi hade en PS4 här förut ja. men den finns inte här längre Ni så att, så att eh, nu finns det inte så mycket underhållning längre. Men nu finns det Youtube igen som man kan sätta i. Man bara tar sin Switch, sätter i dockan och sen så... Ja, man slänger man på något skönt på, på Youtube. Precis. Jajamän, Det skulle bli exakt samma sak ifall de föder tillbaka... Eller för din Netflix på det här också. Ja, du Öppnar ju dörren för att göra det. Ja, precis. precis. Youtube och, och Nintendo har nu visat att det här går att göra. Ja. Det skulle vara väldigt kul att se nedladdningssiffrorna på på YouTube på, på Youtube på Switchen. Ja, de är kul. nog stora. Jag skulle, är jag skulle tippa på dem de är det. Vi säger hej till Ono oh Virus som precis kom in i chatten. Ja, hej hej. Vi hoppas att han har varit i chatten längre. Ja. Och att det bara är första gången han skriver här. För att vi, är, vi håller faktiskt på att avrunda här nu. Jajamän, vi är ju faktiskt färdiga med det här toppen avsnittet. Ja, och är det så att ni har en Switch och vill ha Youtube på den så är det bara att gå in på den Nintendo-storen och söka på Youtube så kommer ni hitta den som en gratis app att ladda ner. Ja, men precis. Så det tycker jag att ni ska göra. Mm, definitivt. Ni kommer vara tvungna och att, eh, att registrera konsolen till ett konto också om ni vill ha inloggningen på det. Ja. Så om ni vill ha en inloggning på det så kommer ni vara tvungna att Använda internet på en vanlig dator eller så. Gå in på en viss adress som ni kommer få. Ni kommer få instruktionen när ni gör det. Väldigt lätt att göra. Väldigt, väldigt lätt att göra. Ja, Och äh, Mr. Cheese i chatten. Mm. Äh, du, du hörde fel. Det är ingen av oss som har sålt våran Switch. Kommer inte hända. Nej, vi är solda <laughs> på Switch. Det var det som vi pratade om. Det var ja. exakt det vi sa. Precis solda ja. på Switch. Ja. Så mm. vi har inte sålt någon Switch här. Det, och det kommer inte hända. <laughs> <laughs> Kunde ha sålt den till mig. Är fan hype för Smash Ultimate. Ja, det, är det, vi är vi också. <laughs> det är vi med. Jajamensan. Ja, nej. Men som vanligt mm. så, så kan ju ni alltid lyssna på oss. Ni kan lyssna på oss på bstreet.com eller på att säga. <laughs> på bstreet-sida som är podcast. Boras.se Boras. slash gameover. Precis. Det är satan. Det är satan som en <laughs> smäck. Ni, ni, kan också, ni kan också hitta oss på andra ställen där ni hittar podcasts. Som A Acast. Eh, iTunes. Podkicker. Podbean. Precis. Det, vi finns överallt där de bra pods finns. Precis, precis. <laughs> så att, I stort sett där ni hittar pods förutom Spotify. Ja, Jajamän. Och som vanligt så kan ni alltid höra oss... Eh, eller höra oss säga, så kan ni alltid kontakta oss mm. på sociala medier. Ja, vi uppdaterar ju det ganska ofta till och med. så ja, vi, vi finns alltid på Facebook, framförallt Instagram är vi väldigt aktiva på ja, också, och Twitter. Ja, de tre är de bästa sätten att kontakta oss på. Ja, och vi försöker ju svara varenda person som svarar som skriver till oss. Ja. Vi försöker ha lite koll på de olika apparna också, men vi är inte så inne på... på alla alla podcast-appar ännu. Vi försöker, det finns ju mm. i många... Appar kan du inte kommentera eller någonting. Nej. Men det finns vissa appar som tillåter dig att kommentera. Mm. Så, så det, det, det är liksom... Podbean är en av dem som, ja. som du kan kommentera på. Så vi försöker gå in på den. Men ibland så blir det svårt. Och, ah, ja. Vi försöker i alla vi fall. Vi försöker vårt absolut bästa. Men det bästa sättet att kontakta oss ifall ni vill få tag på oss och prata med oss är förmodligen på Instagram skulle jag säga. Ah. Det, är har, det är där vi har det mesta av vår... Eh, av våran uh, interaktion, skulle ja. jag säga. Mitt a där var för att jag läste chatten. Förlåt, det bara, det bara slank, ut. Ja. slank ut. Oh no, worries, Okej, okay, jag förstår. Uh, ja. Du får hälsa så mycket till, till Spyware. Ja. Uh, och Karl Fjäll, välkommen- Tjena gubben, det var länge sedan jag såg dig. Jag har haft fullt upp så jag har inte kunnat besöka dig. Nej. Men nu när du ändå är här i chatten och säger hej så vill jag ändå göra ett litet shout out till Carl Fjell. Fantastiskt rolig och trevlig streamer. Hoppa ja. in på hans kanal, följ honom. In och tjata skit med han En riktig toppengubbe Jajamensan Och har även, han har även gjort reklam för oss Och vi har gjort reklam för honom tidigare Jajamän, också Jajamän, precis, precis Så vi tackar så jättemycket för det hallå. Ja, hallå <laughs> Jajamensan Men jag fick höra av er innan Att bara endast en podcast existerar Jajamän, det är bara vi som existerar ja, Det finns inga andra podcast <laughs> <laughs> Ja, nej, men Vad säger du? Med det säger vi Game, game over, man Game over